Hehehehe <tos> Pelaajia, joita mä oon seurata, niin josta mä tykkään ja jota kaikki ennena tuntuu läheksivä Viime kaudes teki 30 pistet ja mun on parantanut koko ajan Niin sitä vähän semmonen yks liikaa pelaaja ollu, mut no, niin Helkkari, hyvä pelimies. Eikö, eikö näin ollu, Joukko? Mukava katkela. Taksua rehellinen. Tuittakoi. Miljoon ääret tappelee miljardöörien kanssa rahasta. No sen takia. Meillä säästöpossu tipahtaa. Mutta tota, Niin. Sen takia, että siellä laulaa. Aloitti tosi huonosti ja lopetti tosi huonosti. Siinä välissä pelas tosi hyvin. Monellakin tasolla. Kahdun suunnan puolustaja. puolustaja. Kyllä varmasti siellä Turussa on jo vähän tota Innostu jopa tästä kaverista. Ja mä kerrotan tosi innolla. Se Se on totta, se on totta. Tervetuloa Raitein pakki, seitsemäs jakso. Täällä taas, tällä kertaa maanantai-iltapäivän äänitellä nyt tässä. Koitetaan kovaa tahti tehdä, sillä mä oon myös katsomaan InterTPS jalkapallon tästä vielä. jäänyt taas sekin sitten vähän viime tippaa, tällä kertaa ei voi soittaa ja siirtää, että siksi et. aloittaa vähän myöhemmin peli. Mutta tervetuloa munkin puolestaan,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 Tosi iso uutis, että mulle tuli ainakin tää Petun uutinen aika, vähän niinku puskista, että siinä vaiheessa on jäänyt Se kattolo. tuli kyllä sen iloisena yllätyksenä, mutta tata, no, niin, siinäkin kyllä kun alko niitä, kuulin, tai luki niitä Petteri vaihtoehtoja, niin jotenkin tuli semmonen olo, että me muuten päästään näkemään numppavia teksin paidassa, niin se tuli heti semmoinen niinku fiilis. Se oli hauskaa kyllä,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 Olin katsomassa TPS Jurkorin otteluista, mun piti kirjoittaa pitkät vitaneut, mutta vielä vähän kirjoitukset toiselle, kun yhtäkkiä peli jälkeen sain sätin, että Pekka Virta ei ole enää TPS päävalmentaja. Niin. Sit, no itse se oikeastaan lähti. Siitä tänki. se, lumipallo lumi lähti pyörimään. Joo. ja sitten tuli nämä korpi, koske, pääsin mukaan, se oli tavallaan yksi pieni uutinen, tai siis se ei pieni uutinen, mutta tässä on pieni uutinen, sitä osatkin luottaa vielä. Sitten sokerina pohjalla Mikko Koivu tänään viimeistään maanantaina, niin Varma Tieto tulee Hy tps ja torstai Ilves vastaan mukana. Hyvä, että käytit, käytit tuon sokerina pohjalle mun mielestä kirsikkana kakun päällä on irtosti. No se on ihan mitä se vaan laittaa. E Ehdottomasti on siis, että tästä, tästä edes TPS-sä ja täytetään 600 nänhalottelun kokemuksella. No niin. Joo, mutta ei mitään, ennen kuin lähdetään perkaamaan muut, muita jääkekkomalman tapahtumia, niin mun on pakko kertoa, mikä tota, no, juttu, mitä eilen illalla sattui siis. Kerro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 joka tunnettiin muun muassa Hämeillessä nimellä Ei vittu Eivola. <lopitsella> mä löysin tämmöisen niinku foorumikeskustelun hänestä ja tota, no niin, siellä sanottiin, että, että nimi tulee siitä, että se oli kuulemma ensimmäinen tokasu, mikä tuli mieleen siinä kohtaa, kun illan tuomarit kuulutettiin ja Eivola oli pieltävä. <lopitsella> että tota, no niin, mies, jonka mukaan minutkin on nimetty, niin on ilmeisesti suosittu ollut. Sitten löysin tämmöisen hauskan pikkutiironjiväisen kanssa, että, että, että minkä takia hän lopetti. Se lopetti äh, 9192 kauteen. Mä en tiedä, kuinka vaan pihelsi. Löysin tämmöisen tarina että, että, että minkä takia hän lopetti, ja hän lopettiin lopetti, kun hän sai liikalta noottia asiasta, että hän oli antanut IFK-lukkoottelussa jatkoilla rankkarin ja siitä oli keskisen essi tehnyt, tehnyt voittomaalin niin hän sai liikalta nootti vaikka Rankkari tuomittiin täysin sääntöjen mukaan, mutta se oli liikaa kohtuutonta viheltä jatkoa Ja kota IFKta vastaan varmaan, nimenomaan, <laughs> se Ei mut oikeasti. <laughs> rankkari on rankkari. <laughs> mä arvostan sitä, että mun kumissa selle ollut munaa no, nostaa kädet, kädet pään päälle, että si silloin kun pilkku viheletään, niin sekaas viheletään. No. Liian monta kertaa muuta on viime vuosina nähnyt sitä, että rankkari jätetään viheltämättä. Joo, Et... kyllä se varmaan... Ei haluta tehdä sitä päätä herkästi, mutta olisi ollut tuossa nähdä, että olisiko sun tämmöistä silloin tuuluehjasta, voi tietää, mutta jos ei Essi olisi tehnytkään maali, <lipi> <lipi> merkitys olisi kaiket asiat tipahtanut siinä, että me no, olisivat No joo, tämä oli tämmöinen tarina tähän väliin. Mut mutta hieno tarina kyllä, että vähän tuntuu odolta, että se olisi kummisedästäisi tuollaista no, et no ettei varmaan tavannut pitkään aikaa. Ei siitä ole vuosia, kun olisi nähnyt, että jos jostain jotenkin...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 ja lainaus tässä uutissa oli, että kauppa voi tapahtua läi aikana, tai sitten, sitten sitä voi olla jahnata, niin kuin, että vuoden päästäkin on tilanne vielä samaa. Mutta et, näin nopeasti niin tämä on se, mitä semmoista uutista, mitä Ilves kaipaa. Et siis, se kaipaa nyt sen organisaation tuuletusta, mitä on ollut niin vaiheessa monta vuotta, niin nyt vihdoinkin niin tämä vanha. Siis Mangor teki Ilveksille paljon hyvää, mut nyt se tekee enemmän hallaa. Mä en oo tätä uutista lukenutkaan, mut vähän... No se oli tiivistettynä tossa, Mitä sen epätiä toi Tämä otsikko vielä, et, et lähikuukasin aikana niin Mangor ehtii vaihtaa siinä kun Aika aikajanasi, niin varmaan kolme kertaa mieltäkin ihan hyvin. Et. No, se on kyllä totta, että et, siihen kyllä. Et se mitä Ilves oikeasti tarvitsee on se, et toi tavallaan toiminnaksi myös. Et. Mut ilmeisesti tämä on niinku hänen lähtökohdistaan tehtävä kauppa, mikä sitten. on Toivottavasti saa nyt sitten sen hinna mitä kaipaa ja... ja... Voi se silti sinne hakamessa hallituulassa ilvestä päin, vaikka ei se sitä Se <laughs> Sehän totta. <laughs> mut sitten taas niin Ilveksen, Niin, niin just tässä... Tavallaan tätä tilannetta on mielestä aika kuvastava hankinnan he tekivät. Että tota, no, niin joukkue kaipaa kipeästi, vahvistui etenkin hyökkäysosastolla Nyt kun uh, Niinimäki käsittääkseni on ruodussa, mutta Marjamäki on nyt... Masi Marjamäki runko hyökkää ja... Kävikö pahasti?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 Niin, niin hän on ollut viime kaudella, niin kuin pelasi viimeisen yliopistokautensa ja sitten tota, pelasi muutaman peli AHL ja niin tryoutilla loppukaudesta. Ilmeisesti se sopimusta ei tullut, mutta et, mitä mä uutisunista ymmärsin, niin Ilves on kuitenkin jokseenkin tietoinen siitä, että minkä näköinen kaveri sitä tulee, mikä on, jos pitää paikkaansa, niin on harvinaisen positiivinen yllätys, mitä Tamperelaisten pelaiskauttamista on ymmärtänyt, tai siis Ilveksen varsinkin. Mutta sikäli niinku, ku, aika kuvastavaa. Kyllä tuolla paperilla näyttää aika tämmöselt hakua, että no, va et, Vahvistus et, tulee yliopistossa. No, Onhan koskaan ei Euroopassa käynyt. Ei. Niin. Ne muut hankkivat Anholmia ja niinku, Saipakin hankkii kuitenkin Detroit hyökkää. Kori Emerton, joka nyt sijautuu valitettavasti lähteä takaisin kotiin loukkaantumisen myötä. Mutta kuitenkin niin siinä samassa, kun ilmeisesti kipeästi kaipaa niin vahvistusta, niin laarista edellys sen vertaan, et täytyy niinku tuossa, että täytyy luottaa nämisiin halpoihin rajoitt pelaajiin. Muuten kinti huomeiltäkki tosah Tappara ei le ei hirveesti. Tappara le lu ei Ihan nä työsuhupu pelaajia äh, mä tarkoitan. Äh, niin niin yleensä mä, mä yritin vähän kattoa mutta, mutta niin jos vihlo lopussa kattoa mutta niin Nyt ei ole myöskään Ilvelellä selläkään mutta niin täkö yritetään paikkalla se tälläsellä jotain kuitenkin rankata. Totta kai Ilvelen kannat et että siis on oh, nä onnistunut katotas oli oli ylipistohankinta Lee Sweat oli ylipistohankinta Tim Stapleton oli ylipistohankinta mikä nyt kohdilleen, mut toisaalta sitten taas ei sovi unohtaa, sit taas oli myös Mario, Mario Valeri Trapukko oli yliopistohankinta, mm. hankittiin sentteriksi. tuli laituri, joka ei osunut puolustaa. Joka teki kyllä 16 maalia, mikä on hän käsittää, se oli mun mielestä semmonen Modernin ja Toivo Suursohet. Pelaaja, joka surfailee pelin ulkopuolella 59 minuuttia yhtäkkiä repäsee maaliin jostain takataskustaan. Niin se oli just saman pelaaja, pelä. Tehotkin vastasivat aika pitkälti toisia. Kyllä. Muistatko sä, Topi? Kylmää suursoommosta. Vanha kunnon 6.6. Kyllä, kyllä. Viro ja Suomen jääkiekkoilulle. Mennään eteenpäin niinku jutilan Timo. Niin Sitten mun mielestä tämmönen hyvä pointti, mitä... Sitä ei tarkemmin koskaan puhuttu, että minkä takia Petteri Nummelin tuli Turku. Et totta kai mainittiin, että lukana tuli Patrice Bergeroni ja tämmöisiä muita, että Petteri jäisi niin ilman pelipaikkaa, kun se oli loukkaantunut aina Mutta siellä on myös suomalaispakkiosta josta ei ole puhuttu paljon mitään. Nimittäin veksiosta siirtynyt Ilkka Heikkinen on takonut 15 peliin 15 tehoopista. Niin onko mikään ihme, että sinne yhtäkkiä yhtäkkiä mahdu vaan pelaavaan kokoonpanoon? Se oli todella hyvä pointti se sanoit, että minkä takia vekselö oli niin, va edelleenkin Euroopan niin, surkein ylivoima. Niin kuin oli tämä tutkimus siitä, tuota, että missä tepsi oli neljentenä. Niin siinähän se sitten on. Ilkka Afton. puuttuu sieltä Kyllä, pääs. Kyllä, nimenomaan. Tämä Aftonbladet teki tämän tutkimuksen, että millä ykköillä on Euroopan huono ylivoima, niin se oli Veksiö Leikkeris, joka ei siinä kohtaa ollut tehnyt vielä ainuttakaan ylivoimaa. Eli mä en tiedä mikään tilanne nyt, mä en, en älynnyt. Joo, ja, Joo, se oli vissin pari Jak Pari jakso, sitten. Viikko pari takaperin. Se oli uutinen, uutinen Kuitenkin, niin. Ei mikään ihme. Toi on kuitenkin Sveitsin liigassa aika kovat tehot. 15 peliä pakille ja 15 pistettä. Piste per peli, niin siinä on Heikkiä ole aika Niin, no, e, liikassa, liikassa, niin, niin 15 pisteestä 6 maalia. Niin. Sä pongasit tämmöset, näitä yleisömääriin nousua on mitattu viime kauteen verrattuna. niin Siellä oli semmoinen, että, että tässä mitä ennen kauden, alku, kauden mittaan on kuullut, niin että, että espoolaista olisi löytänyt paremmin hallille kuin aiemmin. Ihan on niin liigan tasollakin aika, aika railakkaasti. Niin, tosiaan. Eli tota SM liikalla oli ihan uutinen tästä tutusta 15 .10. Että, että mm. jos kymmenettä, öö, että nimenomaan korostus tuolta 40,5 prosenttiin noussut katsojan määrä tähän 40 saan. 40,5? Joo, viime, viime kauteen suhteessa. En niin mä tajunnut, että se järjetön lukema oli. Jos se, se tarkoittaa jo ihan niinku henkilömääräistä 1286 on tarkka luku suhteessa enemmän viime kautta ja se on tosi paljon et... No siinä on muuten aika, aika konkreettinen esimerkki, että Espoossa tehdään jotain oikein tällä hetkellä. Mutta niin, kun tuli nämä saarikankaat ja kumppanit, tuli sinne taustan, niin Espoolainen identiteetti, et siinä on niin tuntuu, että pikkuhiljaa siinä mullakin niin kuin päässä alkoi tulla semmoinen, että Espoon plus ei ole enää se sama kuin me joskus koitin karikotilaisen ja mikä periaatteessa ei ole plus taas. No, niin, niin, Yhdysvaiheessa oli paljon bluesa se, se 8 oli Joo joo, se oli yhden kauden aikana joskus. Ja se oli niin, kuin niin hajuton mauton joo. väitön se blues. Se oli aina semmoinen... Niin että on juuri jollain tavalla... Niin 90-luvun Jyppi oli mun mielestä vähän samanlainen. No joo, vähän. Sit kun tuli se Makeover, niin sitten niin. tuli mielenkiintoisempi porukka. Mutta et, kun, ja jotenkin, jotenkin Jypin jyppi, sorsivinen aina harmitti. Mm. Mut, siis, mutta on selkeästi... Niin Espoon on ottamassa pikkuhiljaa omakseen. Hyvännäköinen hyvän lumipallo pyöri. On ja tota, no plussin, varsinkin just alkukausi meni hyvin. Niin se niin, tota, liittää tätä kanssa. Mm -hmm. Pelin pitää olla kunnossa. Mut... mut sit on toisaalta negatiivinen esimerkki, niin viime kausien kuitenkin liikan kärkin porukoista, niin kalpaut on aika päästi niin kuin mä jossain kanssa taisin mainita. Että ne oli aika paljon tavoitteestaan perässä, se näkyy tuoka aika konkreettisena mm -hmm. numerona. Sä sitä pari kertaa puhunut ja he, heillä on nyt Tappio on 13,4 prosenttia tämän mukaan. Ja täällä on myös muita, joilla on tippunut esimerkiksi pelikanssilla ja ifk llakin on pudotusta, mutta yleensä ottaen kyllä se mikä tällä hetkellä menee, se katsojen kohdalla todella, todella parempia, ja ainakaan vähin syy ei ole se, että täällä on näitä mm. NHL-pelaajia tullut. Ja laskettiin tuossa Tetsillekin ihan tuore prosentti. Niin, niin, niin otetaan viime viikon pelit mukaan. Perintä kyllä, kyllä tämän uudettisen mukaan se on 7,8 prosenttia, mutta tämän viikon pelit, mukaan, niin se on 13,4 prosenttia ja se on jo ihan kärkipäätä täällä näissä Joo, mukaan. ja silti kuitenkin Tepsillä ajattelee koko hallin kapasiteettia. Siis vaikka siellä on lakanat ja niin saa alas. Ja mä odotan, että torstaina ne on muuten alhaalla. Ennakkomyynti tou mukaan vetää niin hyvin, mutta kuitenkin, niin siis, että kun Mikko Koivu palaa kotiin, niin, niin se tulee nousemaan lentisestä, mutta ajattelin, että turku vetää vetää kuitenkin 11820. Joo. Niin 6072, se on siitä vähän Niin niin Kyllä siis ne mökkiin mahtuu väkeä enemmänkin. Ja mun mielestä, siis kuitenkin ajatellaan turku kaupungissa, niin, niin jos Tepsi on ollut koko ajan tämän sanotaan, kuuden parhaan joukossa, niin mitä sä luulet? Mä sanoisin semmoinen, että, että seitsemällä alkava lukema keskiarvona ei, ei pitäisi olla mitenkään kaukaa haettu. Kyllä ja siis mä olin vähän just puhumassakin, puhumassakin siitä, että vaikka ei kauden alkoi todellakaan mikään hyvä ollut, niin hieno nähdä, että TPS on ihan komia prosentti siitäkin huolimatta. Oli jo ennen näitä mm. koivuja näitä. Mutta toki nämä ovat olleet sitten Totta kai, että ei siinä mitään. Mutta se, että mitä turus pitäisi tapahtua, että se olisi ihan normalistikin tuota seitsemät tonnia taas, että se on aika vaikeaa että, että mitä sen markkinoinnin pitäisi tehdä. Että mä toskai voin sellaisen tiedon, Esille, että se on ollut viimeinen kausi on 25 2005–2006, kun on viimeisemmän kerran enää ollut yli seitsemän tunnin keskiarvoa. Eli puhut niin 6 vuotta takaperin. 6 vuotta takaperin, joo. Et, et, tässähän on muutenkin, että SM Liikan Oks... yleinen yleisökeskimäärä on koko aika tippunut toi... ja nyt vasta kaksi vuotta noussut. Mutta toi on aika hyvä, niin. hyvä, hyvä nappaus sinällään, kun ajatellaan, niin tuostahan ne alkoi ne kymppisijoitukset tulemaan. En sikäli ihmettele yhtään, että se on pudonnut nimenomaan noista vuosista. Et eihän Tepsi niinku ollut kärkiporukka enää. Nyt taas niinku, nyt tavallaan just lähti, tästä lähti tepsi niinku pikkuja ja nostettua takaisin, kun niinku tuli sen hallonpohjasta pois. Siinä niinku tasan vakiintui sinne kuuden parhaanjoukon tienoille. Niin sit mä väitän, että toi seitsemän tonni ei oo kaukaa haettu enää. Ei, eikä tosta ole niin paljon aikaa, et ei puhuta niistä ammoisista tajoista, Turkuhallissa oli aina yli kahdeksan tonnia, kun Tepsi pelasi. Se oli melkein järjestelmä, että seitsemän tonni oli surkea <tos> <tos> et, et, no se oli sitä aikaa. Silloin oli muutenkin varmaan joo, vähän joo, muutet, kaikki muukin nykyään enemmän tarjontaa ja näin. Siihen vaikuttaa monet asiat muutenkin. että Hintakin on yksi niistä, mikä... Tämä on aika rapea ollut Turussa, mikä mun mielestä on aika tyhmä. Sitten on nämä, hei, nämä korotetut pelit. Nyt voisi puhua siitä nopeasti. No pistäs. Minkä takia siellä on siis... Okei, okay, mä, mä pystyn ymmärtämään, että IFK Jokerit on näitä korotettua Totta kai niistä pitää takokki fyffeä, kun ne vetää aina. Se, en, mä, mä en tykkää siitä, mutta mä ymmärrän sen. Joo. Luko, ässät, Okei, lähialuiden niinku tavallaan dervyt, mitä päästään. Ja sieltä tulee raamat tulee ainakin aisavan porukkaa, poristakin tulee aina jonkun verran. Niin okei, mä ehkä pysty logiikan vielä märtään. Mut kärpät ja tappara. Tepsi tappara oli juttu joskus 30 vuotta sitten, ihan oikeesti. <tos> niin on, mä... mä en oo syntynyt silloin, kun TPS tappara oli joku juttu. Joo, ja siis mikä järkeä tossa pelissä, jos puolet joukkueesta on korotettu ja lippupalvelu korottaa, jos se siis sitten valmiiksi on maksettu. kasvu yksi ärsyttävä piirte, no. mikä on. Ja siinä on Niin Ja sit sekin, että niitä lippu 10 tai 1, niin se on, joka perkelee lippu 12 000, saa yhtään sen enempää Aivan. Ja huvittavaa, e. sikäli kun mä nyt mainitsin, mä mä mä jalkapallopeli tänään kattoo, niin tota no niin mikä jutu tässä, sit on, että Interin kotipelistä otettiin multa puolitoista euroa vaan, per lippu, sama laska. Tää on mm. siis tämä, Ja minkä takia, lipu, minkä takia sitä ei voi kirjoittaa siihen, tuota, että TPS Kärpät-peli, 17,5 euroa se, se halvin kategoria. Minkä takia sitä voi kirjoittaa? Niin. Ja sit sulkui sisältään muuten niin 2,5 euroa palvelumatu. Eikä sisällään. Ei <laughs> Siis plus. Ei, vaan nimenomaan kun se on 15 muuten. Niin oh, laittaa niin, sisältää niin. siihen hintaan sinne nettisivuille jo. Ettei sä tarvi niinku yhtä Kyllä, Mitä sä kanssa? Sulla on 15 euroa tassu, että sä et tiennyt tätä. Sä oot tunne No toivottavasti. Voi kamaalla kuin sinulla pitäisi. Kaksi ja puoli eurolla muuten mä oon sisällä. Niin, niin. No pidä kuulle Tunkki, siinä kohtaa olisi mun sanonta. Niin tai perus totta kai mä en nyt ryöstäisin joku mummoisessa siellä on, rahat. Taustusvoima on kyllä aika hyviä, että mä käydään tiedä näköjään noita hintoja, kun se on itse aika mullakin opiskelija status vielä. Ja sit on s seq ja kaikenlaista. Niin, niin, mä en tiedä. Mä opiskelijahinta. Mä niin se 17,5 euroa jo. yhteyttä. Sen, sen, sen, sen takia mun tyttöystäväni ei tullut kattoo tapparaa pelilauantai. Me todettiin, että et mieluummin, mieluummin mennään kattoo semmonen, missä niinku hänkin pääsee vähän sopuusammalla hinnalla sisälle. Se onhan toi nyt ihan järjetön hinta oikeesti. On se. Mä oon aina verrannut tähän, että met katsoo elokuvan tai pelin, niin kyllä se elokuva on se Ja leffan hinta kautta. aika rapea mun mielestä. On oh, leffankin hinta aika rapee. Siis, okay, tästä... On kallista maailmaa. Niin on! <laughs> but, but tästä, tästäkin mä oon jutellu joskus, et äh, ihmetteli äänen, minkä takia TPSkin hinnoittelee. Varsinkin niin kun näin laihoina kausina hinnotteli näin. Vastauksen sain, että no ku pitää hinnoita laatutuotteen mukaisesti. Jos ei se ole laatu niin et sä voi sitä laatuuteen hintaa ottaa. Jos UrhoTV TV total maksasi 30, 30 euroa kuussa tolla niin kuka sitä maksaisi? Nyt kun se on 15 euroa kuussa, se on aika halpa, sä näet joka peliin, niin jotta totta kai sä voit sitä katsoa. silloin se ei närästä niin paljon ne pätkäsyt ja ne samat erätaukohaastattelu, mikä pyörii siellä 3-4 kuukautta. Joo, se on ihan hyvä pointti, että UrhoTV kyllä myös vie ihmisiä pois hallista.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 Eli toi 6072 ja mestaruuskaudella 6057, silloin Se... ei ollut nhl -miehiä. Ei, mutta silloinkin oli yksi yksittäinen peli, mikä nosti yli 6 mä muistan tämän, koska mä seurasin silloin kanssa. No. Oli 10.10. kärkikamppailu, TPS, IFK, Sinmytiin, kaikki istumapaikat oli yli 9000 katsoja. Aalto kiersi lokakuussa, totta kai sitten on niin tapahtumaa, että mitä Turussa tämmöistä nyt tapahtuu. Niin, mm. joo, ja Aki Uusikartan teki kolme maalia silloin. <laughs> muistan sen pelin ja mulla olisi Tässä DVDlla. <laughs> no, niinku, näin kun kaksi olisi yhdistettyä, että olisi ollut silloin nhl Silloin oli hyvä alku. Mm -hmm. Nyt olisi nhl niin Mikä tuo lukema olisi? Tossa on aika hyvä, että tuo al alun merkitys korostuu varmaan tossakin aika paljon. No joo, Tänneks ennen kuin jäännä tähän johnaamaan liikaa, niin käydään nopeasti läpi sarjataulukko. Mitä mä sanoisin, noin 15 ottelun jälkeen, että siellä on kolmella joukkueella 16 ja jokerilla on 14 peliä, mutta muut on pelannut 15 ottelua. Jyppi kärjessä edelleen 34 pistetä. on todella hyvä vierais ja kotoina se on korkeintaan keskitasoa sanotaan. Mikä on aika yllättävää kansa. Viera vierais, seitsemän voittoa, yksi tappio. Ei, sorry, seitsemän voittoa ja yksi tasapeli. Järais. Tasapeli, mutta asiassa taas vasta. Joo. Niin tota noin niin... No mä tää tää kuntapuntari tänne kanssa laittelin ja mun mielestä on ihan käytännöllinen just siitä, että huomaa pienen ja viimeisen vaihe vaihtelut miten pelit on mennyt. niin kyllä tällä hetkellä eritoten pitää sanoa, että kärpät on tosi kovassa tunnossa. Mm, no se näkyy sarjataulu, koska kärpät on noussut kärpät oli siellä 9, kun tehtiin se 10 kierroksen krouvi. Nyt ne on no, sari Niin kertoo sarjan tasaisuudesta ja kärpien noususta. Kärp 27 pistettä, eli seitsemän pinnaa jyppiä jäljessä. Kolmantena tasapisteessä kalpa. Ja Bluesin viime aikoin huonojen esitysten myötä pudonnut neljänneksi, 26 pistettä. Kyllä, Bluesilla on viimeisen neljän. Autopuntorissa, mitä siellä 13? Joo, ja miinuksen puolella vielä. Ja se nel... Viimeinen neljä on ottanut kolme kertaa jäänyt noin. Ja vaikkakin kerran tämä pärästi jatkoajalla muistaakseni. Ei silloin kyllä sellaiset. Oikea lokari-pittu. Ja että kun tää on saksan jotenkin kansankirjalla avattu tonne sivulle, koska mulla ei ole mitään käy mitä te no. Siis Miika on tehnyt hienon kuntapuntterin, mutta et mä sanoin, sanoin kun hän alkoi selittää sitä mulle, mä sanoin, sanoin suoraan, että äh, et me puhelu puhelua ei riitä tähän, että mä ymmärtäisin tämän. Mutta että kuitenkin, olet niin ku, siis, yrittänyt siis niin ku, mahdollisimman tarkasti ja niin eri painotusarvoilla niin ku, niitä. Et, Joo, niinku, että mikä, mikä niin kuin on tos, tosiaan se kova kunto, ei pelkkien pisteiden ja tämmöistä. Joo, ja, ja, ja kaikkea tällaista, että vieras voitto esimerkiksi painotetaan tai arvostetaan enemmän kuin kotivoitto. Ja sanotaan, että vaikka tällä hetkellä, kun tappara voittaa, kärpät vaikka vieraa, niin se on paljon parempi tai siis niin kuin arvokkaampi asia sille joukkueelle kuin esimerkiksi S voittaa sen kärpäät, koska tässä on parempana. Niin mm. otetaan sijoitus huomioon. Ja sitten ihan maaleista, että jos sä jäät nollille, niin sä saat enemmän.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 Öö, Nämä raiteen pakkipistet menee aika kuitenkin samalla tavalla kuin sarjataulukon pistet, ainakin tässä vaiheessa, Joo. mikä oli itse asiassa yllätys. No siinä, se tarkoittaa sitä, että onnistunut mun mielestäni. Hmm. No anyway, no. eteenpäin. No. Ää, sijoilla 5 ja 6 on siis tasapisteissä IFK, viidentenä Jokerit kuudentena, mutta Jokerit tosiaan kaksi peliä vähemmän IFK pelaanena IFK yhdessä 16 joukkuesta? Saipa sai Oikastuu-kurssiaan, nyt seitsemäntenä 24 pistet HPK, pelin enemmän pelanenä 16 peliä. 24.8 Ässät valahtanut hieman, se on nyt 9. 6. peli 23 pistet. Lukko. Tanskalaiset hinannut, tein, onko, onko se epäärilu väittää? Mä sanon näin, että tanskalaiset on hinannut. lukon on siellä 10. Kyllä se näin on. 15 peli 20 paunaa. Antti Niemi, Niementulo on parantanut vähän pelikanssiesityksiä. Pelikans on nyt 11, 19 pistettä. Alkukauden. Tepsin nohella suurin pettymys on Tappara, sitepä se mihinkään ainakin mulle. Toi oli todella yllätys mulle, että Tappara on noin heikko. 15 peli, pistettä, Tappara siellä 12. TPS voitti Tapparan lauantaina ja hyvästeli toivon mukaan loppukaudeksi. Joo, ei tarvitse vaan lahtaa enää jumbo-paikalle. Ei, ei, ei tarvitse jumbo-paikalle enää mennä toivon mukaan. 15 peli, 14 pistettä. Ilves saa pysyä siellä vaikka torstainkin jälkeen oli. vielä vakammin. Vaka vaka vaka niin, Ilves otti nyt sen aseman, mitä mä oon veikannut. Valitettavasti. Valitettavasti täytyy sanoa, että Hilves on siellä, mutta et, niin, tavallaan kun kattoon, ei, ei siinä, pitääkö tässä sinällä yllättynyt yllättyneet kaksi tietyllä lailla eniten ollutta aluttaa organisaatiota on tuossa noin siellä 13-14. Toki... No kyllä Tepsin puolesta voi sanoa, varsinkin nyt kun kattoon niin milistä, niin sijoitus on... Tässä kattoi melkein puolella ainakin. Joo, joo mutta siis, totta kai että nyt, nyt, nyt hmm. semmoinen niin lumipallo lähtee niin mennämään positiivisen suuntaan, siis tämmöistä hankintoa, toivottavasti. Kyllä. Mutta Ilveksellä se tuntuu, että se pikkuhiljaa vaan valahtaa. Joo, tämmäärä. Ilves on menossa tällä alaspäin. TPS on ehdottomasti menossa ainakin lievää ylämäkeen tai sisällä miten sä haluat sen tulkita. <suhdella> mutta... <suhdella> niin toki on mennyt. johonkin mäkeen on mennyt kuitenkin, mutta se, sanotaan, että sarjatallu Siihen kun nousee. Siihen hyvään hyvän Niin, Kyllä mutta tämän viikon puheenaihetta, niin Mennäänkö nyt Marja menn Mennään tästä näin, niin, <tos> niin mennään Marja Mäke, joo. <tos> niin ajateltiin, että puhutaan vähän ensi kauden valmennuskuvioista, koska Pekka Virran potku tavallaan avasi pelin, että nämä valmentajauutiset alkaa pikkuhiljaa tippumaan sekä keskenkauden että sitten totta kai näitä uutisia, että kuka menee minnekin. Ne niin jotenkin, jotenkin mediane jostain urkii, siellä joku kurkku tykkää kertoilla niitä, mutta. Ensimmäinen iso uutinen, mikä paljastui niin meidän toive ykkösjevosemmen maajokkaan valmentajaksi voidaan ottaa hänet pois kilpailusta. Lauri Marjamäki menee, on kärppien uus päävalmentaja. Mun mielestä loistava hankinta kärpiltä. Joo. Jos hänelle annetaan, annetaan ne työkalut ja työtä samalta kuin Puussissa, niin kärpät tulee olemaan aika hemmetin kova seuraavat kaudet. Siis Marjamäki on, on liikan kuumin valmentaja mun mielestä. tavalla. Kyllä, ja no. Aika paikkaa kyllä on mun mielestä jo nyt ilmoittaa, mutta tavallaan se on ei, homma selvä. Niin se, sitten ei synny enää siis keskustelua. ilmoittanut, vaan tämä just nimenomaan media kaivoi tämän selville ja sitten Jou. kaivoi senkin selville, että sitten kun tuli, tuli julkisuuteen, niin sitten Arto ne vahvisti, että, että, että kyllä lateo joukkueelle kertonut, että hän lähtee. Mutta se oli siis joukkueen sisällä käsitelty ja sitten se, sit se jotenkin lipsahti ulkopuolelle myös. Niin kuin asiat on tapana päivänä vaan käydä. Se on aika hankala pitää mitään salassa. Mutta tota... Siis kun katsoo ensikauden valmentajan markkinoita niin, tai siis, että mitkä seurat on markkinoilla, niin mä sanoisin, että nämä aika satavarat pestitään jatkosopimusten kannaltakin olla jo, niin, niin Rautakorpi jatkaa Tapparas. Mä oon aika vakuuttunut siitä, kävi miten kävi. Tällä kaudella sen verran pitkä pesti ja sillä miehellä on aika, aika niinku teräksinen asema Tapparas. <taps> Tappara terästä, minä muuten. <taps> <taps> Se oli vahinko itse asiassa. <taps> Mutta tota, sitten atuselin Selin hän saa varmasti jatkaa tehnyt hyvää työtä jo nyt, sama, saipa Pekka Tirkkonen ja jokereiden Tomi Lämsä. Niin siellä on jokereihin tullut kekäläisemmin tämä pitkäjänteinen ajattelu, ja nyt Lämsä antaa työnäytteitä koko ajan jokereista, ja jokerit kiipeet noin kärkikastia kohti, ja tulee olemaan yksi meistä se on ihan päiväselvä asia mun mielestä. Joo. Nämä on, on viisi joukkuetta jatken, niin sanotaan, että jokainen on odotuksen nähden,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 Rautakorvi. No siis just tätä, kun sillä on niitä Se on Joo. kuitenkin aina menestynyt, kun se on ollut siellä. Niin mä veikkaan, että siinä on kuitenkin vähän samanlainen aura tappara, kun siis pelikasilla suikkaseen, että minkä takia suikkainen ei on kenkään. Mm. Että sille annetaan se aika. Ma, rautakorpi käsittääkseni kuitenkin ajaa tapparan niin jälleen kerran ihan uudenlaista kulttuuria. Niin onko sillä välttämättä ne kaikki liikkuvat tuossa paikalla? Ja, jotkut, ja monet hankinnat vetää aika alle tasossa. Pekka Tuokkola ei ole ollut sitä, mitä odotettiin. Joo. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin että et siellä on tällä hetkellä niin kuin on yksi ketju, parhaimmillaan kaksi ketju, mikä saitaan aikaiseksi. Nyt oli tämä Konoli, Koskiron tai Erkijuntti, oli aika hyvä tulussa toisin kuin Barkovin ketju, ei ole siellä ollut niin, mikään veturi. Niin, tota, no, niin, et, tavallaan sitä tasasut puuttuu näiltä ajilta, niin se näkyy totta kai et, ja pelissä, sit, sit, sit, ja se, kun se, se pelisysteemi on myös tämmöinen... Niin Kiekkokontrolli jää ja kiekkoon ja kun siis se, se ottaa tosiaan aikansa, ei se ollut mikään vitsi kun Pekka virtaista puhuu Eikään vitsi kun Rautakorvi puhuu, tässä nähdään vähän tulosta mutta, mutta Tappalon laadukas materiaali ja, tota, noin, ja aika kauttaaltaan laadukas, niin kyllä se tuolta vielä nousee Ei niin korkealle kuin mä uskoin, mutta kyllä se nousee tuolta vielä Niillä on nyt hankala jakso ja tota, jotain, jotain täytyy viilauksia tehdä en tiedä, tarviiko sinne ulkopuolinen maalivahti vielä hankkikin, kun Tuokkola oli koppitara. Tuokkola oli kyllä aika pomputtelija. No, mut no. Kyllä, mä, mä vähän taitellut samaa tavalta, että räipestot niin, että ja sellainen. Joo, ja siis, tuore mies, et eli tavallaan ei, tavalla, oli... ei pidetä antaa vielä todellakaan kenkään. Ei, tässä on nämä kaksi kaveria, jotka mä ajattelin, että niille ei ole vielä jatkosopimusta, mun tietääkseni mitä mä tutkin, tutkin asiaa, niin no, niin, mutta uskon, että jatkavat pestissä, niin totta kai Jyrki on jyp. Se nyt on mun aika päiväselvä. Statuskin kukaan epäilee mitenkään, niin sit voidaan kipata. Mutta Raipe, Ilveksen tilanteessa helmisen tavalla tämä niin kuin aura, pelkästään niin persoonana, jo, on jotenkin niin iso arvo sille sinänsä. Ja sit, no, niin sit se, että se kuitenkin vasta opettelee, opettelee niin kuin valmentajana. Ja se, että ihan oikeesti, kuka Ilveksen menisi tällä se varmaan semmoinen penkki on, että aika masokisti saa olla. Ja niinku ketä kokeneet tai jää sinne, siis mitä mä tarkoitan. Niin mä väitän, että ne on varmasti omaa kasvattia Raimo Summosta koittanut sinne jallittaa useampaan kertaan, mutta ei varmasti lähde. Seuraan tos tilanteessa, siis, tää Mangord sotku, niin Raipa jatkaa, koska niille ei oo muutakaan. Niin ja edelleen vielä tää... Ja tulee varmaan aina olemaankin, että se saa myös väkeä kiinnostumaan joukkueesta ja joo, joo, saa väkeä halua ja, liian valmentajana. Ja, Tämä oli, oli siis kaikella kunnatuksessa, mä en ikinä halua sanoa mitään mm. pahaa Raimo Helmisestä. Enkä sano nytkään, eikä mun mielestä ole syytäkään, koska se on keltanokka valmentajana vielä. Mieletön pelaajaura, mutta silti vielä niin totuttelee liikaa valmentamiseen. Niin Ilves on pidun haastava paikka hänelle, mutta ku, kuka muukaan sit se niin kun lähtee noin vaan, antaa kasvunta Ilvekselle, se Helminen. Jos hänet potkostaan pois ja tilalle otetaan joku löppönen jostain, joka, jolla niin viel, ei ole yhtään sen paremmat meritit tai muutenkaan, niin sitten niin Traibel vaan heitetään syrjään, niin ei sekään mikään kauhean hyvää asiaa. Et on, niin kuin sanottiin, se on just, tai just, niin kuin, antaa sen kiinnostuksen, että se antaa se kasvo siihen jutulle. Kyllä. Kyllä. Ja silloin se, se, se, se luontainen autoriteetti siihen mm. ilves just, mm. kun se on kuitenkin te Ilves. Joo, ei se... Siinä vaiheessa sanotaan, että valmentaja vika just ei ole, mutta erottoman raipeni Ilves vaan periaatteessa mm. vaan haavoittaisi enemmän itse. Kyllä. Sitten noin, niin kaksi kaveria, jotka mä ainakin nostin esille, jotka sopimus käsittääkseni loppuu. Mielestäni laukkainen teki vain loppukauden sopimuksen Kalpaan ja Karikivellä loppuu sopimus lässiin. mä uskon, että nämä merkit ei jatka nykyisessä toimessaan. Et mä uskon, että Kalpa hakee jotain niinku. Saataan nyt niin kuin kunnianhimoisempaa vaihtoehtoa, koska Laukkanenkin on keltanokka päävalmentajana. Että totta kai se oli, oli paniikkiratkaisu heittää tuokkola, tai siis tuokkola heivottiin pois, niin, niin siinä, siinä tota, no niin ei varmaan ollut paljon vaihtoehtoja jakaa niin nopealla aikataululla. Niin sitten oli hyvä rauhoittaa silleen, että laukkana oli kuitenkin toiminut järkeen kanssa jo, ja kalpaa kuitenkin menee suhteellisen hyvin. Niin siinä on tietty etän pienen takaportti, että kenties kalpaa voisi jopa jatkossakin tehdä, mutta mä en usko siihen. Ja ässät taas, niin ässien peli heittelee niin paljon tällä hetkellä, että mä en usko, että Karri, Karri Kivelä on kuitenkin aika hyvä materiaali siellä, millä operoida. Niin, niin mä jotenkin luulen, että kyllä S-sät niinku... Siellä on vähän niinku epä, epätyytyväisyyttä, niin tavallaan niin, pitäisi saada niin, selkeä suunta. Niin tai sillä niinku nyt ehkä on seuraavan miehen aika. Karri on kuitenkin mm. ollut pitkään tai apuvalmentajana. Mun oliko se ensimmäinen kausi, Eikö viime kaudella hän oli päävalmentaja. Tämä on nyt toinen kausi päävalmentajan. Se oli rautakallia ja suosia se oli, Suhosa, se oli aikana apuvalmentajan. Se on pyörinyt siinä kauan, niin ehkä hänellekin Lekin maisemalaidosta erää mun mielestä. Kyllä. Siehdään Mutta ta, sitten... Ei nää potkut yhteen ikinä jää tämmöisenä kausina. Itse asiassa mä siitäkin tietoa. Potkuista. Niinkö? Viimeisen... Täs, ei mitään viimeisen, kun oliko se vuonna 2000... Aina Heikki Leimeen potkuissa saakka, joo. Hmm? 2000-luvulta tosiaan Mut... yhdestä neljään. Mut... Niin. Tuolla on 2002-2003 Ilves on ollut vain yksi, mutta sanotaan kolme on varmaan aika tyypillinen luku. Joo, niin no itse asiassa kaksi, mullakin täällä on, mitä mä veikkaan, että, että mistä vielä pesti, pesti vaihtuu. Niin mun mielestä ei IFK ole siis niinku tulosta voi huonosti, mutta tota no, niin IFK on ollut taas todella ailahteleva ja tuntuu olevan semmoinen niinku pelisysteemin puute. Semmois, niinku... No tää Sormonen nyt oli tämmönen pikapaikka. Niin, jo, niin oli, siis se oli se matiikallis takia kans, mä veikkaan, että, et, niin, että, että joko Soppa siirretään kokonaan syrjää, tai sit, totana, niin, tai sit se jäät yli Pennasen kanssa Apuvalla mentäjäksi ihan paita joku kokeainen pikaväri. Mä veikkaan, että IFK tulee ennen pitkää alas. että siellä on aika pitkälti Orti ja Jonikin kantanut jopa joukkueet mm -hmm. jossain peleissä. Niin, tota, ja kaikki kunnia hänelle, hankala paikka. Mut mä veikkaan, että, että Sor Sormonen ei jatka Päävalmentajan ainakaan koko kauden loppuun asti. Sitten toinen, ehkä tietyllä lailla ainakin mulle yllättäväkin, mutta et jos Lukko laittoi 100 tavoitteeksi, niin se on aika pitkälti mennyt jo, niin en usko. Lukon Track tuntien on mun mielestä ihme sinänsä, jos tuffa ei saa kenkää kesken kauden, mutta toisaalta kuka sinne tulisi tilalle, niin... niin en tiedä, sitten taas, että olisiko lukul niin pitkäänteisen kannat ehkä lukon, jos viisasta katsoa, tää kausi kävi miten kävi, koska. Nimenomaan siinä on tavallaan taistelee kaksi että duffan tämmöinen äh, periaatteessa arvostus on ehkä joku vakaa ja sitten luko herkkä liipase et... Niin ja, si ja siinä pitää kuitenkin, kuitenkin tutkia sitä, että onko tuffalla kuitenkaan kaikki, tota, niin, kaikki jokerit enää pakassa. Onko sillä niinku, no, näin tempu tänään siis Ja ei, jos siitä lähtee, jos tanskalaiset lähtee, niin tää sun hajuset tulee potku, niin se on mm. ainakin varmaan niinku vahvistuu entisessä. Niin, niin, niin. Siis, et, et, jos, jos, siis lukolle, ihan yhtä lailla kuin Tepsille, olisi niinku aika lotto voitto ja sanoa, koska sitten se tarkoittaa sitä, että et, tota, no niin, nämä jätkitkaa kauden loppuun ja vähintäänkin ja lukuon tapauks varsinkin saattaa pelastaa päävalmentaa työpaikka. Mm. Niin tota, mutta jäädään jäädään katteleen, siinä, siinä ollaan vähän kahden vaiheen, mutta, mutta kyllä mä sen nostan esille nimenä, mikä mun mielestä mahdollistaa, että saa kenkään. En, en oo yllättynyt. Mutta sit taas, että olen hyvin ihme, tai siis jännittynyt siitä, kuka tulee tilalle. Mutta tota, vapaita pestejä varmasti ensi kaudella on siis Blues. Ja no okei, Juha Pajojan yhteydessä puhuttiin te Tepsin kohdalla, että, että on. Ää, jatko on mahdollinen, mutta en mä usko siihen. Se vaikutti nimenomaan niin loppukauden pestiltä apuvalmentajiin myöte. Tota no, niin, Pajuesta tuona puhuu hetken päästä tärkein, mutta mut Tepsi olisi vapaana ja sitten Pelikans on hyvin vahvoja huhuja mukaan vapautumassa. Tota, mutta ensin katsotaan Blues, kun Marjamäki lähtee, niin mä pyörittelin pariakin nimeä tuohon paikalle, mutta sitten kun se. Tai jossain yhteydessä mainittiin, niin ajattelin, että sehän sopisi aika hyvin tähän Bluessyn jatkumoon, mikä siellä on ollut. Niin oli ensiksi Petri, Matika, Petri Matikainen, jonka apuvalmenta-alueiden tuli päävalmentaja. Nyt en olisi yhtään yllättynyt, jos Mikko Saarista... Nykyistä apuvalmentajista tulisi päävalmentaja. Saarisilla on kuitenkin tapparas päävalmentaja kun, niin kun syöpäsairaus katkasi hänen vestissä siellä. Ai se oli niinkin dramaattinen. Joo, joo mutta selvis no. kaikki on hyvin, ja nyt valmentaja täysipaisesti plussia, niin mä uskon, että hän saa seuraava mahdollisuus tuossa Kyllä, jos siellä se on, on selkeä kaava, niin... Niin, niin seuralle tuttu mies, se on mm. niin, kun tuntee pelaajista kaikki, niin se on aika on niin kuin valinta ja aika halpa valinta todennäköisesti myös. Niin, niin en ois ollenkaan yllättynyt. Sitten... Ei tiedä, millainen timanttihan asti, Sitten mahdollisesti. Puhutaan Turun palloseurasta, niin. No, kaikki tämä huhu on kuullut. Ja niin, niin, niin siitä on kuitenkin sen verran, sen verran paljon siihen koko ajan viitataan huhuilla, että, että kyllä siellä ehkä saattaa vähän tulta olla se savun mutta tota niin. Kai sitten on niin, kai Suikkainen palaa Turkuun, niin mä uskon. Uskon.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 kun hän lähti SM-liigasta, niin hän sanoi, että ei ole kauhean montaa paikkaa kautta aluetta, missä hän aloisi työskennellä, niin Green Dynamoissa sopimus loppuu, niin mä heitän Pekka Rautakallion peli kanssa uudeksi päävalmentajaksi. Joo. Mun piti itse asiassa kysyäkin sulta, että onko sun mitään tietoa tästä kuin kuinka pitkä se kestää, onko se just viime kautta? Eiku siis kautta. tähän, kautta loppuu sopimus. Riikalla ei ole kuitenkaan niin hyvin mennyt, mennyt siellä, no niin en tiedä hän tulossa, mutta mä, mä häitän, tässä on siellä mielenkiintoinen nimi, mikä, mikä olisi palata SMLikaan. Kuitenkin ässissä niin tota ihan hyvää työtä. Ja nimenomaan halus sanoa, että hän on niinku Porissa tai sitten mielellään, mielellään niin pääkaupunkiseudun alueella oli hommissa. Näin, näin, näin mä muistan, että hän on sanonut. Niin Lahti on aika lähellä Helsinkiä kuitenkin.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 jos vaikka sä jetka loppuun kiästi, niin silloin tää kausesta optio ensi kaudesta, niin mä en usko, että sitä käytetään viimeistään. Jos osa kenkä niin ei si jatkaa saa. Niin, niin tota. Mä sanoisin, että, että mä pyörittän tätä että kuka sen itse se IFK-näköinen valmentaja ja kenellä olisi hänen varaa.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 Hänellä on itse aiheutettu ja itse saatu ja varmaan niin kuin keskusteltu jotakin potkuja ja viranpoistumisia ja muita. Kyllä. Ehkä Suomen palu voi olla aika todennäköinenkin. Joo, ja tätä IFK on se. se Sitten on toki tuo lukko vielä, että jos heistä heittää Duffan poiskin, niin, niin kuin mä tosin heitenkin, että, että summanen saattaa olla, saattaa olla heille semmoinen, mitä niin totta kai heittää he järkyttävän summan rahaa sinne eteenpäin. Ja mä veikkaan, että Kari Heikkiläinen kosiskelee aika kovaa. Maajukkueesta vapautuvaa päävalmentaja, Jukka jalosta aivan taatusti koittaa kosiskella. Tosin mä en usko, uskon, että et Heikkilä ja Jalonen suuntaan enemmän tuonne Venäjä suuntaan. Sanoo, että hän on KHL, ja Jalonen haluaa varmaan tehdä vähän pyrkkaakin välillä, niin, niin KHL on näin hän Joo Joo KHL tulee varmasti semmonen tarjous, mistä ei voi kieltäytyä. niin, niin he, he, heitetään heidät poistusta listalta. Jos lukko heittää duffan pois, niin sitten on todellinen kysymysmerkki tulos, todellinen Jokerikortti tulos ihasta ilmeisesti ja meillä <laughs> no miksei? miksei. Juupen hoitaa hommas hyvin. Tämä, mun mielestä, tämä on sitä vaikeaa, että en mä sanoisi, että Juha Pajuaja olisi tepsistäkään lähtee pois vielä. Niin kuin tällä hetkellä varmaan. Ei, ei, mutta siis se, se vaan mut haiskahtaa en... siltä. Siis. Niin sulla, sanotaan, että sulla haiskahtaa, mutta mulla on sellainen mulla... Niin ideataso, että mä en näistä sitä suikkastakaan vielä. Niin mä sanoin, että mä toivoisin, että Juha Pajua ja saisi jatkaa. Ja... Jos, jos hoitaa hommassa, siihen, siihen, siihen tahtiin, niin totta kai. Ne, se. Ei... kuuden joukkoon ja tipata, tipahdettaisiin vaikka playoffien ensimmäisen öö, kierroksen, niin mä ottaisin silti. Ja siis hmm. niin kun jatkoa. Ei siinä mitään. Toki sitten tässäkin samaa duppas, on sama kuin duffat, että tottakai sit työsulku voi vähän hämäräkisti, jos se koko kauden menee, niin sitten on sellaiset palikat käytöstä, mitä kellään muulle joo. Kyllä, sanotaan, että väärästä, vääristää tosi paljon. Jos se Raumallakin vääristää, niin kyllä se täytyy Ja mä sit mä... just tähän kohtaan, kun vedotaan se potkut, niin tän jälkeen on tullut käytännössä sellaiset miehet. Ja salali toteutetaan, että muuten lähti käyntiin välittömästi. <laughs> Illuminaati pyörii. Kyllä. <laughs> sitten tulee uh, kalpa, jota tuossa noin...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 Ja ottaa Törmäsen. Mistä, kal mistä Kalpa tulee sulla? No mulla jotenkin, siis... Kalpas on kuitenkin täm, otettu tämmöisiin nouseviin valmentajiin. En, ennenkin niin, tota, tässä on hyvä, hyvä tilaisuus. Että, tota, tavallaan ei ole Pekka-Virrasyndrooma, Turussa, että ei ole, sitä Pekka niin Turussa, ei ole sitä kotikaupungin paine tavallaan sit myöskään. Siinä, niin, ja Kalpa haluaa kuitenkin, Kalpas on heti mahdollisuus voittaa tuolla pelaajistolla kuitenkin, mitä siellä pyörii. Niin, niin mä näkisin, että se olisi Törmäsellä on aika mielenkiintoinen haaste. Niin sen takia ihan heitettiin, että ei et, et, et, se, siis toi, että Saarinen jatkaa sapuvalmentajana törmäseä alas, se ei ole mitenkään mahdotonta. Totta kai olisi se Blues. Mut mä enhän se, että vähän yllätyskorttia, että et, te et, et oisitte Törmänen kalpa? Okei, okay, okei, okay. hyväksyn. Selvä. <tid> Sitten on kyllä tämä niinku yllätyskortti, sikäli puheenjohtaja, mutta että S-sät, joka on myös nostanut aina, nostanut ennakkoluutta kokemattomia valmentajia, ja siellä kuitenkin Mika Toivola, että valmentajana voidaan olla montaa mieltä. Mutta urheiltoimijohtajana ratkaisut ratkaisu aika hyvin mun mielestä. Niin kuin pelaajan hankintojen suhteen ja niin rekrytointien niin on selkeästi sellaiset... Niin ja sielläkin tosi jatkuvuudet, että saatiin Dixon jatkosopimusta ja tämmöistä niin kuin tehty töitä sen eteen, että sen runko pysyy ja muuta. niin, niin Mä en näkisi mitään syytä, minkä takia siellä ei lähdettäisi vähästi niin hakea antamaan oikein potentiaaliselle valmentajalle toista, toista saumaa, koska tuo kalvapesti päätty vähän omituisesti, niin, A niin tarttuusin tuomas tuokkolaa. Joka on vapana. Tavallaan äsät jalkalpallisti tavallaan, niin tavallaan pyörimään. Niin mutta siis tuokkolla liikaa enemmän, tai myöhemmin, niin mä tässä tässä aika hyvä, joka niin. siellä on kuitenkin ässät haluu varmasti nousta nosta nosta pikkuhille sen kärkisijolle. Mutekin tuntuu että niin on kuitenkin heittää voitta voittopöytää. Sieltä. Tota, no, niin, niin, niin se on aika hyvä meritti, vaikka yhden kauden valmentanut, mutta et, ja niin, niin, niin mä, mä, mä heitän, että siinä, niinku, siinä, siinä voi katsoa, niin että et, katsotaan, mikä, mikä tämä mies on miehiä. Kyllä, He, tos, toi tuo Tuokkola yleensäkin, niin mitkä siellä oli, oliko siellä jotain erimielisyyssyitä Kalapassa, miksi hän yleensäkin poistettiin sellaista, niin se perusti. Voi kuule. Niin, jos, no, sen, jos sen tietäisin, niin. mä olisit olis kirjoittanut jutun ja myynyt sen aikaa sitten jonnekin, jos mä sen saisin tietää faktana. Sitä ei tiedä muuta kuin Sami Kapanen, Tuomas Tuokkola ja kalpa hallitus, ja kukaan heistä ei kerro. Kyllä se, siellä on, se on tapahtunut saunasset varmaan, jotta on tosi ikävää. En tiedä, siis no, tää on jotenkin, se on käsittämätöntä, että se niin kävi, mutta en osaa selittää miksi, enkä, enkä sen ennena. Nämä no, aina vähän tällaisia, just nimenomaan, puhutaan henkilöistä. Mm. Ja, sitten tällaiset, niin näistä on hyvin vaikea tietää pelkästään uutista. Ne tulee yleensä aika tämmöisenä hajuina ja kerran, vaan mm. niin, niin. Et sitten. Saattaa piolla ja saattaa piolla että ei. Mut sit on listatti näitä muita vapaita agentteja, kenestä me ei ole vielä puhuttu, niin kyllä mä sanoisin, että Ismo Lehkonen, Kuopio, Kuopio voidaan unohtaa. Niin tota, niin en mä usko, että Ika ensi kaudellakaan valmentaa ainakaan liikassa. Ja sitten Pekka Virta, joka sai kenkää, niin. Pekka varmaan pitää antaa ainakin hetken paussia. Äh, se, olisi, Saata, se olisi hänelle, hänelle hyvä. Mm. Nyt, se, niin kun, nyt keksitään niitä uusia temppuja, vähän päivitellään puhalella ja huikka että sporti eskataan niin, uusi. Sillä on kun niin, Pajojakin sanoi, että hän on vähän löytänyt kultaisia menneitä. Mm. Mutta mut sitten on toi, että niin, katsotaan. jännä nähdä, jääkö Pajoja vapaaksi agentiksi, mutta no, niin, kyllä mä epäin, että Epsilon hajuu sitä uudesta enskadan valmentajasta, valmentajasta ja, ja mä veikkaan, että se ei ole Pajoja. Mutta totta kai mä haluaisin nähdä, että et se jatko ei olisi täysin poissuljettu. Mm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 Jyp Akatemiaa ja Diskosta d mitä näet nyt Jyväskylällä kakkosseuroita, mikä nimissä nyt on niin jo vuosi luottanut Jukka Ahvenjärvi. Kyllä. on semmoinen, mä veikkaan, että sit kun Jyrki Aho lähtee Jypistä, niin se otetaan seura sisältä ja Ahvenjärvi ehkä sen työn jatkaja. Ja se on kuitenkin Voitti Mestiksen vuoden palkinnon 2010. Niin kuin... Ehkä hän myös tämä yksi ainoa, ainoa syy siihen, että yleensä silloin D-team, tota yleensäkin, Pääsi yli tämän konkurssiuhan. Sitten sulla on täällä Jarno Pikkarainen. Joo, Jukureta, ainakin ensi kausin vie sopimustiälle, tuskin irtoaa, muuten, että häntä kanssa pidetään tosi potentiaalisena valmentajana. Sitten tietysti kaksi kaveria jotka on käynyt, uskon, että haluat sen takaisin, niin Pasi Räsänen, joka valmentaa sporttia, tämä entinen pelikans ja kärpistä kenkää saanut Mikko Haapakoski, joka vetää jokipoikia, niin en olisi yllättynyt, mikäli he, jos olisi, kenties nähtäisiin lähivuosina. Sitten muita nimiä, mitä mahdollisesti näiden ulkopuolelta voisi tulla, niin Tepsin A-juniorin Juuso Nieminen. Mä uskon, että hänet nostetaan Tepsin valmennukseen tavalla tai toisella mukaan lähivuosina kanssa. Ja sitten se, se, tota, no, niin se ei yllättäen sano kuitenkin, vielä Tepsia Akatemian jukko Koivun kanssa. Eli on taustavaikuttajien kanssakin hyvä pata patanäämä ja muuta. Ja, tuota, niin, tepsin A-ssa on ollut, ollut, en muistanut kuinka monta vuotta, mutta kuitenkin tehnyt siellä dunia, niin. Seuraa sisältä, niin varmasti halutaan hänellekin antaa nousumahdollisuuksia uralla. Totta kai. Tavalla tai toisella. Sitten totta kai Venäjän hommista kun ei koskaan tiedä, niin Petri Matikainen ja on Jortikka voi olla koska tahansa yhtäkkiä vapaana miehinä. Sitten on no niin, Dax Shedden, joka valmentaa Tsuukia Sveitsissä, joka siellä ilmeisesti vähän niin kuin tuli pelastamaan, koska siellä oli tappio oli vähän päällä jo. Tsuukilla ja ne on vähän niin kuin sarjan peräpäätä oli, mutta vissiin pikkuhiljaa nousus päin, niin, niin, niin, niin se, sielläkin on tämä valmentajan potkukulttuuri on aika Zetterberg, värikäs. Zetterberg tuli antamaan ainakin jonkun verran uhaa siihen. Kyllä. Ja samaan Matikaiselle Omskille, niin toita, toi, toi oliko se nyt sitten Kostitsin välistä toinen, niin, kun nyt tuli. Matikainen oli ison potkuuhaalla, kun sit saa homma laitti rullaamaan. Ja sitten tuli tait, että Hannu viera oli sunkipa pärästä kokonaan pois. Joo, no Ara sanoo kysymy, lopettavansa. Lähinnä niin niin mä... koulua, että mitä seuraavaksi? Että... No se sanoo lopettavansa, niin mä mä uskoa hänen, hänen... Niin hän halu, hän sanoo, että lopettavansa SM-liikassa, mutta mitä muuta. Hän yleensä sanoo, Lopi... että paikka saattaa olla muualle. Puh, lämäntää, vaikka Norjas ei mua kiinnosta, me puhuttiin liikasta. <laughs> niin. <laughs> en tiedä, siis sitähän Petteri Sihvonen kovasti tarjoaa Aravirta tämmöstä olympiaprojektia vetämään viedyn 18, -18 niin mä en tiedä. En tiedä, onko niin mä, mä mietin, että kun Marjamäen sopimus julkistettiin kärppiin, niin se oli automaattisesti, mutta jaha, Kari Jalonen seuraavan valmentaja, se oli mun jotenkin automaatio. Et et, en tiedä näistä. Mutta et, mennään eteenpäin, seuraavaksi käydään Jussi men kanssa läpi tosiaan NHL-neuvottelu-uutiset, sekä sitten, että miten meidän suomalaspuolet on AHL salottanut. Juu, pistetään Jussi linjoille. Mennään tässä välissä rapakon taakse ja otetaan...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 Liika ehdotuksen pelaajayhdistykselle 50-50-jaosta on suhteen. Tietenkin tässä on paljon ollut spekulointia siitä, että onko tämä ollut pelkkä niin imaako että yrittääkö tällä NHL-omistajat saada niin fanajia puolelleensa. Kuitenkin siinä pelaajayhdistyshän tyrmäsi tämän ehdotuksen ja teki itse kolme ehdotusta, kolme ehdotusta sitten siihen perhää, jotka sitten taas NHL sitten jätti hyväksymättä. Ja siinä oli ilmeisemmin just näistä palkka ja pelaajien sopimuksista kiinni, että mitä itse ainakin tutkiskelin asiaa NHLn sivuilta ja mitä minä nyt ymmärsin, niin omistajat olis halunnut oli, tais olla ihan, että olisi maksimisopimukset olis niinkö viisivuotisia soppareita sitten noitten palkan kikkaileminen sekin yritettäis tällä uudella äänähdotuksella niinku opettaa eli niinkö näillä pitkiä sopimuksia, niin sehän saattaa just se, kun jakkaa sitä oikealla tavalla siinä ja vähän boonuksiin siirtää osaa palkasta, niin sitä pystyy helposti kiertämään palkkakattoa sitten. Että tämmöisiä niin pieniä asioita siinä oli, mikä sitten pelaajayhdistykselle ei tosiaankaan kelvannut. Lueskelin tuossa, että mitä Petman oli sanonut heti kokouksen jälkeen, niin he eivät puhu samaa kieltä laisinkaan, eli ero, mutta osapuolten välillä taitaa edelleen olla aika suuri. Kyllä siinä on siis, vaikka, vaikka tosiaan lehdekin jo, ja lehdistö kovasti on rummutti, että nyt kun tuli tämä 50 50 ehdotus, mitä minä itsekin ajattelin silloin ennen edes työsulun alkua, että miksei tekisi ihan ra ratkaisun sopparin niin semmoisella tulonjaolla muuten pitäisi samana, mutta...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 Kyllä, tämmöstähän siinä on kanssa ja nimenomaan noiden sopimusten kanssa tuommoista sompailua. Että oli muistaakseni myös, että tulokassopimukset, nekin nostettaisiin, oliko neljään, neljään vuoteen muistaakseni, tulokassopparit nykyisestä kolmesta, milloin käytännössä tulokkaillahan nyt on tämmönen, no, on niin meidän tavallisten pulliasten silmissä tietenkin hyvääkin palkka, mutta NHL-mittapulla on aika semmoinen rupupalkka kuitenkin siinä alle onanko kun mennään niin.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 Eli että tietää, että pojasta tulee huippupelaaja, mutta se ei sitä Suomessa näyttämään. No nyt, pojan nyt, kiitos, tänään pidettiin tiedotustilaisuus, missä sain kuulla, että pääsen näkemään Mikko Kaupun t vielä parhaassa peliässä. mutta mut siis siitä huolimatta, mm -hmm. niin, niin tuota, et, et, että hänhän lähti silloin, tai 2004 syksyksi lähti silloin AHL:ään toisillukuun ajaksi pelaamaan, niin tota, eihän hän Turussa vielä mikään tähti ollut. Siis se oli semmoinen kikka liikaa pelaaja. Silloin, niin. silloin Suomessa, Niin tähän antais nimenomaan myös varsinkin, mitä kattoo noita siis kun tuota Kanadan junnuliigoista, tulee kyllä tosi valmiita pelaajia. Niin kun tuo Gabriel Landeskog hyvä esimerkki, eurooppalaiset, on käynyt sen koulun läpi, Niin sen, niin manke, sen mankelin läpi käytyä, niin se oli ihan NHL valmis pelaaja. Toisin, kuin sit taas moni suomalainen, joka lähtee sinne, niin kyllä vatasella Granundilla, poina Granundi ehkä saattaa olla sen verran kuin, Mutta tota, mut vata se samillakin, niin vähintään pari vuotta se joutuu odottamaan sitä saumaansa. Mä väitän näin. Aivan varmasti, että on se kuitenkin, se on pikkusen eri koulu käydä tuota, tuolla ja muutenkin kun pitää sitten lähteä sillä tosiaan hirveällä vauhilla sinne pohjois amerikkaan että kyllä tuo, tuo tosiaan, että neljä vuotta olisi aikaa lunastaa se varaut, niin se kyllä antaisi tosi paljon löysää nimenomaan nyt eurooppalaisille pelaajille että ei ole sitä hirveätä hoppua lähteä sinne pohjois amerikkaan että saa rauhassa kypsytellä sm liikassa ja nousta niin SM-ligatasolla aivan huipupelaajaksi ja Kyllähän näitäkin tietenkin poikkeuksia löytyy, että kuten ainakin omasta mielestä tämä Parkov juniori on kyllä tällä kauellakin on näyttänyt kyllä hyvinkin kypsiä oteita, kyllä, että. Siitä, Siinä olet kyllä ihan oikeassa, että tosin vaikka ää, lauantaina näinhän tämän livenä, niin Tappara oli aika... No... Ke aika kehno ja kehno, mutta on tota, no, niin ei parkovi ainakaan mitään ihmeitä siinä pelissä sitten Nyt toki... Mm -hmm. Ei huonostikaan pelannut, mutta että mitä junnu viime vuonna kattoi, niin olet kyllä ihan oikeassa, että se erotus erottu sitä edukseen. Nimenomaan, Herro. että se oli, se, oli, se oli valmis pelaamaan niitä pohjois-amerikkalaisia vastaan. Harva suomalainen oli. On, ja se on iso kokoinen kaveri, ja se auttaa tosi paljon tuolla Pohjois-Amerikassa. Ehdottomasti, se siis tässä no voidaan varmaan sitten, kun NH Drafti lähestyy, niin puhu vielä, vielä syvällisemmin näistä pelaajista, mutta ehdottomasti niin yhtään ihmettele sitä, että minkä takia Rasmus Ristolainen, minkä takia Aleksander Barkov, nämä herrat on siellä kärkipäävarauksia herätetään. Siinähän raamit on Raamit on just sitä, mistä tykkään, ne on isoja jätkiä, ne on vahvoja jätkiä ja vielä taitavia siihen päälle. Niin, niin... Ne on justi, ja nhl just ne on semmoisia niin varmoja nakea, että sitten taas toisaalta kun Artturi Lehkonen, sitten pieni kaveri, perhanaan taitava hänki, mutta siinä on sitten se vaara, että kun siellä Pohjois-Amerikassa yksi kunnon, kunnon mojova mälli tulee päälle, niin se on sillä selvä saattaa olla uraa No se, se pitää paikkansa liikassa kuin liikassa, mm -hmm. mutta tota, to, to, siellä ne tykkää siihen kokoon tuijottaa, ja se on ihan Ky to, toisaalta ymmärrettävääkin. Mutta toisaalta, sit, kun voit tästä koosta puhumaan, niin te voi Teräväinen ykköskierroksella kuitenkin. Niin totta, mutta Aika. Ja häntäkin kuitenkin, pikkusen aikaisemminkin menee, mutta... No se johtuu en, mielestäni enemmän siitä, että pakke meni niin pirusti sinä alusta. Et, et mm -hmm. se, se, oli, se oli enemmänkin siitä, että haettiin pelipaikkaa, eikä niinkään pelaajaa siinä. Että tota, niin... Et, et teräväinen niin oli hyökkäistä kuitenkin ihan korkeammalle rankattu, ja Siin kun hyökkäjiä alettiin ottamaan, niin Teräväinen sitä huudettiin. Mut... Kyllä sitä huudettiin, ja se vielä kaiken lisäksi. No, siis sille oli varmasti ihan, ihan hyvä juttu, että se lähti valumaan sama olli mm. Mut, tuota, no, niin, ää, Tarkoitin siis sitä, että Teräväinenkin on lopulta ruuminrakentajalta aika sintti. On kuitenkin, ja kyllähän se on nähty, että kyllä sillä kuitenkin sen koonkin kanssa siellä pystyy pärjäämään aivan hyvin, kunhan osaa niinku pelata sitä systeemiä siellä, että totta kai kyllähän hyviä esimerkkejä löytyy, pieniäkin miehiä, joka huolassa pärjää. Pienempiä pelaajia, mitä näitä hyviä esimerkkejä on, niin se tulee Martin Saint-Louis, Brian Rafalski, Theo Fleury, tulee heti tämmöisen niinku pohjois-amerikkaisen esimerkkinä mieleen. Sitten, no suomalaisissa mennään pitjän, pitemmälle historiassa, siellä on mitä 159 sulkapaisa Risto Parronpätkä Siltanen pelas aikana, varsin, varsin mainion nh Kyllä, kyllä. Ja, tota noin, niin, ja hurjalla sinivalla lämärillä, jota minullakin on tilo nähdä livenä, niin on tehnyt teki tuhoja siellä. Ja totta kai sitten suomalaisittain, niin miksei sanotaan... Vanhempi kapteeni koivu. <laughs> niin, nimenomaan. Että kyllä se onneksi sillä koolla ei tosiaan ole niin väliä kuitenkaan. Ei, mutta siinä tarvii, Sitten sit puhutaan niin kun kovasta sisusta ja halusta. Ja nimenomaan uskalluksesta pelataan millä vahvuuksilla, vaikka se koko on pieni. Niin, niin le Lehkonen erottuu sitten taas tässä edukseen. Niin on. Tota. Se, on se on tosi pelirotteen, Junnu. Mut tota, mutta joo. Ää... Sen, sen verran tuosta neuvotteluista vielä, niin tämä oli siis tämmöinen niinku yleinen tuomio pelaajien kautta, että tämä oli pelkkä PR-temppu NHL. Kyllä, kyllä se siltä tosiaan vaikuttaa, että kyllä nyt tämä NHL hakkee niitä faneja nyt, omistajat hakkee faneja niinku itsellensä taakse. Ja se on just näin tietenkin paha, että se ei asiaa aivan niin hirveän paljon perehdy, niin voi saada kyllä helpostikin sen kuvaan, että no nyt ne pelaajat alkoi ahneeksi. Vaikka tosiaankaan kyllä asia ei näin menees. Ei, ja lopulta mä olen kanssa aika taipuvainen uskomaan siihen, että niin kun monet asiantuntijat, tuolla minua paljon viisamat miehet veikkailee, että se menee 50-50 menee lopulta varmaankin. Mm. Ainakin se sopimuksen lopussa se olisi varmaan suunnilleen niillä tienoilla, mutta tota, niin ei ne sitä kertarysäksellä tuu saamaan. Ei, ei, ei illään. Ne ei ne tule, mutta että uskon, että varmaan just sillä tavalla, että se on siinä kuuden soppariin. Jos todennäköisesti näkösti vuoden soppari tulee, niin siinä sopparin lopussa sitten tulee olemaan tämä 50-50. Mutta että nyt on nimenomaan varmasti just näistä sopimusasioista se enimmäinen kiista nytten, että saahan ne kuntoon ja sovittua tämä tulojako nyt kunnolla, että se menee kummankin intressien mukaisesti. Kyllä, kyllä. Ja tässä olisi pelaajilla mun mielestä hyvä PR-rako ottaa, ottaa sitä taistelua takaisin vähän itselleen silleen, että, että, että hei, tai niin tämän tyyliiset se kannata, että hei, kai te nyt ihmiset tajuat, että, että, että nämä, että me ei oltu hullu, kun me pyydettiin, noin on hulluja kun ne maksaa ja nyt ne yrittää sitä, että niitä maksaa. Ja se aika, niin se, että se on aika hyvä pointti. Se oli se erittäin hyvä pointti, aivan totta. No joo, ei jää, ei jää enempää märehtimään NHL tällä viikolla, koska jääkiekkoa siellä Pohjois-Amerikassa pelataan myös muissa sarjoissa, joten...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 pienten alkukankeuksen jälkeen on nyt aika mukava virhe sen päässyä. Tosiaan pistetilanne näyttää vatasella tällä hetkellä 1 plus 5. Tuossa hän oli viikonloppuna ähällä superilta ensin kolme syöttöä. Seuraavana iltana 1 plus 1. Ja hän on nytten Norfolkin joukkuessa hän on äärimies Palmierin kanssa. Siellä johtaa pistepörssiä joukkuessa sisällä. Ja sitten tuota suomalaisista tämmöisiä muita poimintoja, niin Sittenpä mennään melkein tuonne, tuonne Läntisen konferenssin puolelle, jossa Lake Erie siellä johtaa konferenssia Colorado Avalanchen farmjoukkueen. Neljä voittoa ja yksi tappio on tullut tällä hetkellä ja on Sami on ollut kyllä oikein makeissa liekeissä siellä kyllä ja pelaa kyllä itteänsä tosi korkealle siellä. Kaksi voittoa on nyt takana hälle ja kaksi peliä pelattuna. 93,3 on miehen torjunta prosentti. Todellisissa liekeissä leikiirillä muutenkin vaikuttaa olevan aika. Tai Coloradolla vaikuttaa olevan hyvässä kantimissa tuo maalivahtipeli siellä tuo Calvin Picard, toinen tämmöinen superjunnu maalivahti, niin on myös pelannut tosi vakuuttavasti. Että hyvältä näyttää tulevaisuutta ajatellen. Ja kyllä, mutta onko on, kumpi heistä pelannut enemmän, Picard vai Aittokallio? Aittokallio Aittokalli on pelannut kaksi peliä, kaksi voittoa. Picard on nyt pelannut kolme peliä ja kaksi voittoa ja yksi tappio. Hällä eli, eli kuitenkin tämä Picard on siis Coloradon tulevaisuudessa varmasti niinku korkeammalla lähtökohtaisesti? On varmasti lähtökohtaisesti korkeammalla, mutta kyllä Aittokalli on nyt pelaa Aittia kanssa. Jos tämmöisissä merkeissä jatkuu vielä kausi yhtä... Niinku... Tosi huikeasti, niin varmasti pelaa kyllä itseensä korkeallekin. Ja kuitenkin ajattelee jotakin Koloradon maalivahti-tilannetta, niin Simon kun ei kuitenkaan ole mikään supertähti maalivahti nhl mitä Ainakaan niin, vielä. Ainakaan vielä ole. Että totta kai miehessä on kuitenkin yhä nuori mies ja yhä on potentiaalia noustakin sinne korkeammallekin tasolle, mutta mielenkiintoista tot... nähdä. Se on totta tuosta Varlaamovista, että Potentiaalia on, ja sitä potentiaalista Colorado makso kyllä pirun kova hinnan. Eikö sitä lähtenyt ykköskiekka ja peräti kakkoskiekan varauskiva? Miten se mahtoo olla? Niinpä se kuule taisi olla. Lähtevät Washingtonin päin. Se on aika, aika, aika kova hinta molarista, joka ei ole vielä lyönyt mitään läpi. Vaikka on mahdollisuuksia on ollut. Kyllä, luottoa ilmeisemmin, ilmeisemmin löytyy. Ja sitten vielä, jos jatkethan näillä suomalaiset suomalais, tota, poiminnoilla, niin Houston Aeros on konferenssissa nyt siellä kuusi, Toronto Marliesina siellä 7 hengittää takana. Ja tuota, näissähän nämä on ehkä mielenkiintoisimmat näistä suomalaisjoukkueista nimenomaan Granlundia, varmaan kukaan ei ole pystynyt, pystynyt ohittamaan näitä Granlundin peliesityksiä, että hänhän huikaa 2 plus 2 nakkasi tuossa viikonlopun aikana yhdessä pelissä ja viisi peliä pelattuna 2 plus 5 näyttää teho lukemat, että Kylläpä se näyttää tulla Ranul didalki, tuo Pohjois-Amerikan meininki, aivan hyvältä tällä hetkellä. No, aivan kohtuulliset pisteet on kyllä tuohon menikseen. On kyllä, että en kyllä yhtään ihmetele että suunnitelmissa oli häntäkin Wildissa ihan peluutta. Että kyllä siellä on valmentajat nähnyt tämän varmasti tämän potentiaalin, mutta onhan tuo mahtava homma nyt Mikelle, että Sapin rauhassa tulee AHLs nyt kehittyä tähän. Pohjois-Amerikan peli tyhli, ja ei ole mitään kirjettä pelaamaan tuota vielä isojen poikien peleissä niin No toisaalta kyllä allekirjoittanut varmaan tämän väitteen, mutta että tuohon tahtiin kun jatkaa niin näyttöpaikka ylhäällä, jos tämä kautta, kautta pelataan, niin on varmaan aika lailla selviö. Uskaltaisin uskaltaisin semmoista 100 prosenttia sille, kyllä antaa mahdollisuutta. että kyllä. Ja muutenkin siis Granlundin ite sillä statuksellakin, niin kyllä aivan varmasti hän tulee näyttöpaikan saamaan, kunhan se kiekko saahan tiputettua siellä NHL-kaukaloissakin. Se on, se on totta kyllä. Vaivaiset tapros saa annat tuonne todennäköisyyksiin. Niin... Vaivaiset sataa prosenttia. Kyllä, kyllä. Sitten tälleen ajatellaan nyt varsinkin, kun, no, kun kyseessä on...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 peliminuutteja pelattua, niin kuin myös Juuso Puustinen, Jani Lajuunen, toiset suomalaiset siellä itse asiassa ottaisiin jopa ykköskentällisessä pelata viikonloppuna, mutta joka, joka suomalaisukolla siellä niin pakkas lukemaan näyttää sellaista miinus kahta, miinus kolmea ja teho -pisteitä ei ole syntynyt, että ei ainakaan tällä hetkellä vielä, heillä ilmeisimmin on tämmöistä käynnistymisvaikeuksia, että ainakin no, aiko... siltäkin vaikka. Että... Ei kovin ruusususta kuulosta alku kyllä, mutta... Ei kyllä, ei aivan ja Vatanen tyylisestä alusta, että... Mm. Oletko sä ketä uhkoja pääs, näkemään omin silmiin tässä? Kyllä me tuossa Toronton, Toronton Matsin kattelin tuomissa missä tuota komaroi, vähän pääsi tappelun makhuunkin itse asiassa viikolla. Ai, sä näit sen, loistavaa! Kyllä siellä kyllä pelaa juurikin, juurikin samalla tyylillä, mitä nyt on maanjoukkuessa ja... Tämähän on Suomessakin aikanaan pelaanut, että kyllähän semmoinen väkkärä siellä kentällä on, että Kyllä varmasti, varmasti NHL-kausikin kun alkaa, niin varmaan ylhäältä saapii näyttöpaikan, että Semmosta omaa sitä hämmennyspeliä Ja niin, tossahan hän myöskin maalin, avausmaalinkin pääsi tekemään, ei toksi siinä pelissä, minkä mie katoin Niin toin tuo, hän pääsi vähän myllyttämään, kun vetasi pikkupusuun siinä blandenia vähän pussata vähän kovemmastikin, ja tämä kaveri sitten siitä herpaantui pikkusen, ja komarovin poika ei ollut oikein moksiskaan, kun Plandeni työnsi häntä kohti laitaa, ja ei siinä näytti olevan jo hetken niin kovasti niskan päälläkin, mutta ei kuitenkin tasapeliksi se meni kuitenkin tuokin tappelu, sieltä se komarovikin poika ponnisti vielä. <lain> että linjurit tuli kuitenkin väliin, että ei, ei me päätty ratkaisemattomaan. Päätty ratkaisemattomaan välttään. Mutta, mutta Lexa, Lexa piti kuitenkin puolesa. Piti puolensa hienosti ja kyllä se meininki muutenkin, mitä hän jäällä esittää, niin kyllä se, kyllä se hyvältä näyttää, että kyllä Niin kuin aina on ajatellutkin, niin kyllä tuo Lexa tuonne pohjois soppiiko se Varmaan hänen nyrkki kaverin päähän vielä jonakin päivänä siellä, että Eihän tuo Jussi Rynnäskään huonosti Tuossa viikonlopun aikana hänellekin peli tuli siellä, että maalivahit on esittänyt kyllä hyviä otteita tuolla AHLn puolella Miten näin nyt on hetkinen, on pelattu vähän reilu viikko AHL, niin kenet sä nostat sieltä, niin kun, onko siellä ketään niin kun oikein positiivisesti yllättänyt ja sitten joku, joku, jolta olisi odottanut enemmän? Jos niin suomalaisia mietitään. Niin, nimenomaan. No, kyllä tuota, ehkä tuota, jos joku on vähän niin pettänyt, niin voisin sanoa melkein jopa, että Tampa Bay, tuossa farmijoukossa Syracuse Crunchissa, Heillähän on aivan uskomaton vireemmin menossa tällä hetkellä, että neljä voittoa, viisi peliä on tällä hetkellä alla heillä. Ja heä viime kaudella voittivat ahoilla mestaruinkin. siellä tämä tota, Riku Heleniushan lähti sinne taas Pohjois-Amerikkaan kokeilehmaan siipiänsä. Ja vähän olisin ehkä ottanut, että hän olisi nyt niin pikkusen kypsempi tapaus sinne, mutta on toki yhden voitonkin torjunut, mutta torjuntaprosentti nyt 79,5 ei ole mitenkään kauhea häävi kyllä.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 Ää, olisiko se ollut niin, että Helenius oli maalissa, niin, kun Syrakusen verkkoon tehtiin viisi vi... ja sitten. sitten tuli tappelunujakka Helenius pihalle ja sitten <htimaisa> Syrakusen nousi, jo... nousi rinnalle ja ohi vielä, niin se olisi kyllä peli, mikä <timaisa> halusin nähdä. <mutta timaisa> <timaisa> <timaisa> Joo, siellä kyllä välissä ainakin noita tuloksia tosiaan tuijottelee, niin siellä aikamoista hurlumehekiekkoakin monessa pelissä vaikuttaa tosiaan olevan, että aika kovaa, kovia maalimääriäkin siellä taholla. HLS. Mutta sitten tota, jos miettii jotakin, Heleniuksen tosiaan ostaisin semmoiseksi semmoseksi pettymykseksi, että olisin ehkä ottanut hältä semmoista kypsempää otetta, ja minä kyllä mäkin nostaisin tuo Sami Aito paljon, kunka hän on niin mahtavia otteita kyllä esittänyt, vaikka kaksi peliä totta vasta on pelaannutkin, mutta hän on taas toisaalta esittänyt huomattavasti kypsempiä otteita kuin Riku Helenius. Mutta toivottavasti nyt Tami ei tosiaan saa tulla Pohjois-Amerikassa tuota, nyt, nyt, jos on itseluottamus korkealla ja pystyy sen piettämään läpi kauhean, vaikka välissä vaikka tappiota tulisikin, mutta pystyy huippu kauen ehdään, kauen kauhean siellä, niin kyllä lupaavaa tulevaisuutta voi hälleen ennustaa kyllä. Ja ennen kaikkea niin käyttää sen saumoisen ja kepittää sen pikari sieltä. Niinpä, nimenomaan. Ja nyt jos vielä tuota, jos sitä vielä viimeiseksi asiaksi, niin olen tuossa Vähän tutkinut näitä NHL-miehiä, jotka siellä ahl kans kanssa tahkoa. Aja. Totta maa, meidän siinä kysyä siitä kokonaan. Anna palaa. <tos> tosiaan, niin ehkä kyllä tuo vähän vielä, tuo kanssa mietityttää tosiaan, Oklahoma City Baronsilla, niin Edmontonin farmijoukkueilla, niin no neljä peliä, kaksi voittoa, kaksi häviötä Ei siinä mitään Teemu Hartikaan esittänyt sielläkin tai hyviä otteita. 1 plus 3 on teho-osarakkeessa hänellä siellä, mutta sitten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 Yliopistosarjoissa tahkosin nyt monta kautta ja meni varaus umpeen siinä ja sitten hän lähti tonne Edmontoniin ja hän on kyllä nyt neljässä pelissä neljä plus kaksi. Se on puolustajalle kyllä todella hyvät tehot. Tämä on jotenkin niin mielenkiintoinen kaveri, että me olisin, olisin kanssa heti ensimmäisestä kierroksesta lähtien kyllä ottanut silmätikuksi varsinkin Edmontonin joukkueesta, että minkälainen kaveri tämä nyt ollaan. Tuota Pohjois-Amerikan mietteliikassa on. Että kuitenkin tuolla yliopistosarjoissa on aivan huikeita tehoja nakannut ja puolustajaa kuitenkin on kyseessä. Niin pakkohan siinä potentiaalia on olla äärimmäisen paljonkin. Niin tarkkaa ja tärkeää, kun se kauttaaminen on, mm. niin tota, ei turhaan 30 joukkuetta yhden miehen perässä on. No ei. Se pääsee, että kun se oli niin valtava se, ...humuu hänen päällänsä ja se, että piti alkaa Edmonton kretskia niin alkoi Gretzkiä haluamaan, että hän puhuu Saltsi Edmontonin pellahmaan. Ja siis tuommoinen aivan valtavaa aivan valtava kulina hänen ympärillänsä, Mutta Kyllähän kyllähän sitten varmasti Anaheimin kannalta niin aika suoraan sanottuna vittumainen homma on. Tuommoinen kaveri, mihin on varmasti kuitenkin aikaa käytettykin kaikilla leireillä, sun muilla hän on käynyt ja...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 Todella yllättävää, että nugent Hopkins on noin vaisusti aloittanut ja sama Eberle, että... On joo. Tietenkin sillä lailla ajattelen, että jos me nostaisin semmosia onnistujia, n niin Charlotte Checkersin, tämän, tota, Carolina Hurricainsin farmjoukkue, siellä tota, viisi peliä he vaan tai aivan siinä keskitasolla ovat siellä, olivatko he 5. vai 4. konferenssissa, mutta siellä on tämmöiset niin rivimiehekin, niin kuin Jack Boyczakki, Jack Dalppe, Jason Bowmani, niin vähän tämmöisiä, monelle varmaan vähän semmoisia ei ole varmaan välttämättä kuuhleetkaan, Karolainen tämmöisiä alempien kenttien miehiä, niin Boyczakki on nakuttanut 3 plus 3, Dalppe on heittänyt 1 plus 4, Bowman on heittänyt 4 maalia, sitten tietenkin tämä Justin Fallekin mies niin viisi syöttää. Että siinä on kyllä niin kovaa tehot oikeasti, tämmöisille rivin NHL-miehilläkin. Että... No kun siis tällaisilla lukemin, mä odottaisin nimenomaan näitä näitä mm -hmm. kohuprospekteita sitten taas. Et... Ja varsink, varsinkin puhutaan jätkistä, jotka NHL-tasolla jo todistanut kykynsä. Ja niin. Se tuntuu aika omituiselta, että, että miksei bussiliikassa yhtäkkiä tipuakaan. <laughs> en tiedä, mikä sillä mikä sitten on. Että... Vaatiinko vielä sen Taylor Hallin sinne, että pitääkö se saa vielä... <laughs> olemassa superjunnu sinne, niin alkaako sitten tehoja syntymään vai... Niin. Mistä sitten onkaan kyse? En tiedä. Joo, sitten tuosta Schultzista on pakko sanoa vielä tähän ennen kuin lopetellaan, niin... Se on, siinä on kyllä kaveri, jolla on niin mielipuoliset paineet nyt sitten löyty kasaan, että sen on pakko onnistua. Ja nyt on kyllä tuo hyvä alku tekee varmasti hyvää sille projektille. Tekkiä aivan varmasti ja varmaan hänelläkin ehkä, en tiedä onko ollut edes... Mitenkään epäkiitollinen siitä, että työsulku alkoi, että toisaalta hän on nytpäs pikkusen pienemmissä vaiheissa nyt aloittamaan miesten, miesten uraan nyt ja AOL vakuuttavat tehot sitten. Ja, niin, niin, vastaan huuto heti kanssa, mikä on aika tärkeää. Ja tota, no niin, saa lentävän lähdön noihin ammattilaispeleihin. Nimenomaan ja kyllä haikuttaa kyllä olevan melkoinen pelote kuitenkin tulla viivalla, että maali per peli tässä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 Nimenomaan. Keskitythän siihen tässä asiassa. Että kylläpä ne nr tulee Euroopassa ihan mukavasti pärjää ja kyllä noita tehoja Joo. varmasti. Ja saapii katsoa sitten. Jos siellä ottaa suurempia tapahtumia, niin voidaan niihin, voidaan niihin palata. Mutta tota noin, niin, niin, niin, niin, Eiköhän sitä osaa jokainen iltalehteen vähän klikata, että mitä siellä tapahtuu. Aivan varmasti, aivan varmasti. Kyllä vain. Ei mitään Jussi, hyvää viikkoa sulle ja palataan tuossa viikon viikonloppuna taas asiaan. Palataanpa viikkoon. Sieltä kuultiin taas Päivätöstä Rapakon takaa, Jussi ansiokkaasti on meidän silmät ja korot vaikka itse Suomessa vaikuttaa, mutta kuitenkin ei meillä ole varaa lähettää meistä ei. kuin tornioon, mutta siellä se asuu. Helvetin hyvä, paras mitä rahaa saa. <laughs> kyllä. TPS-viikko tosiaan, voitais käydä nopeasti nämä, nopeesti, nämä tota, Joo että näin, näin uutisia on koluttu niin tarkkaan. No niin äskökin puutti valmentajasta aika paljon tai sä sillä hinnä puhuitkin, mutta tota <laughs> mutta <laughs> tota <laughs> ne no niin, pajuoja että maanantai sulla suvuoro. Ei se on kyllä sulla. Sul on se valmentaja haju muullesta, ei oo tällä kertaa ainakaan niin. <laughs> <laughs> niin no, joo. Tossa tuo, Juha Juha paju ja niin mitkä oli sun ensivaikutelmat kun Jupe tuli? No tota mä katsoin sen lehdistötilaisuuden missä säävissä olit, ja vähän semmoinen tosi järkevä olo mies Aika pehmeää varmaan kuitenkin käsittelytavalta, Semmoinen oli mun ensimmäinen vaikutelma. Oli hyvän näköistä, kun kiviharvoja ja eloma ympärillä niin kädet puuskasi ja pajuja. Niin vähän isälliseen vähän harkitsevaan rooliin kertoo, mm. mitä tapahtuu. Et siinä on ihan hyvä kontrasti ehkä. Joo, se on tuota toi paju niin. Mä... Mä nyt tähän väliin, tähän väliin muuten pakko, san pakko sanoa, että et mä en oo kauheasti käyttänyt tällä kertaa, koska mä kuulin, että mun, mun vanhempi veljen poikani niin kuuntelee tätä isänsä kanssa, eli terveisiä vaan Lillille ja velille sinne Jyväskylä, jos tätä kuuntelette, mutta tota, yritin, yritin, yritän pitää ne nyt kurissa vastaisuudessa. Mä kuulin meidän, jopa meidän mummolta palautetta, tota, mä olin viikonloppuna käymässä iso vanhempilla, niin sanoin, että, että, että tää toinen kaveri oli fiksu kaveri, se oli vaan kerran, mut tuli neljä. Ja mä sanoin, että älä kuuntele ainakaan viimeis tuli vähän enemmän, mutta kuitenkin, niin tosiaan. Be Saippua molemmat M mutta, mutta Mutta tässä kohtaa niin sanon, sanon rakkaalle veljelle, että nyt, nyt voit, voit pistää poikki hetkessä kelata semmoisen kymmenen sekkaan eteenpäin. Mutta, tata, mutta et tästä vajoen ja pehmeydestä niin mä luin aika hyvän twiitin tästä tata, hänen entisestä hyöntä pelaajaltaan. Että nuorten maajoukketurna onko tullut alkulämmittelyjen koppit? Se oli jatketa tosta alkulämmittelystä ja päätelee sen verran sysypaskaa tähän peliin, että nyt joka etkä vittu mennään! <laughs> oli tullut, tullut sieltä, että ei se nyt ihan mikään niinku pehme... et, et, ei se oo se pehmeä, että heitä mä, leivota. Se oli se, mitä mä niinku pelkäsin, että mä pelkäsin sanosta just ei, noin siis, aluksi. Se, se, se, musta tuli, se, tuli, se, tuli semmonen kuva, mä itsekin jutut sitä jo, voitais tähän väliin heittää juopen kommentin, mitä mä saisit. Juu, kuunnolla juupen kommentti. Millasen mielin sä lähdet tätä pestiä vetämään? No kyllä tää on hieno, hieno haaste on kaiken kaikkiaan, et todella no on todella ylpeä siitä, että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 Mutta tota se oma lajirakkaus, tämä on mun ensirakkaus, tämä jääkiekko. Kyllä vaimokin sen tietää. <lipiä> <Ja varmaan lipiä> et, kaikille saman et, Niin, että ei tästä irti, irti pääse. En sano, että helpommin kuin vaimosta, mutta <lipiä> <lipiä> ei lähetä arvuttamaan. Sun no kaksi viimeistä pestiä Porissa ja sitten Tampereella, on päättänyt vähän ikävästi. Tässä on oman kannalta varmaan ihan kova näyttöpaikka. No joo, ehdottomasti joo.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 Uskon, että jos vaan annetaan reilu mahdollisuus, minkä mä nyt oon oikeestaan saanut tällä jutulla, että mä pääsin tänne ja sain hyvät apurit tähän rinnalle, niin, niin tota, mä uskon, kun Ari Vuoreen tähän on. <tos> tuli ihan hyvät siitä, että mun mielestä esiintyi aika vakuuttavasti siinä. Ja on esiintynyt lehdistelijoissa muutenkin. Kyllä ja hänestä huokosi vähän helpotus ja se huumori tuli vähän esille ja tapporaperin jälkeen. Joo, mutta kuitenkin haluaa nimenomaan, et, tai tiedostaa itsekin sen, että et, et, tämä on nyt ehkä kenties se viimeinen näytön paikka, jos haluaa liikasvalmentaa. valmentaa. Juo, aivan selvästi, että niin nopea aikataululla oli tullutkin. Mut sit poina aina puhuneesta apuvalmentajista, niin tota Kiviharjo elomana Elamosen no Elamo käy kuitenkin huippuvalmentaja tai siis KV valmentaja koulutusta. No mä en mitä mitään selvää siinä lehdistötilaisuudessa, mitä hän puhusi siitä opiskelusta. Niin hienoja sanoja tuli ainakin. Sut loppu suoraan kuitenkin kuitenkin elomalla on, mutta kiviharillahan ei sen suurempaa valmentajakokemusta on muuta kuin tää erikoistilanne konsultti, kun se oli Jukka Koivulle silloin. En tiedä siis, onneksi on kuitenkin kokeneempi kaveri, selkeästi niinku päävalmentaja maava kaveri. Ei oo mikään heikki leime siinä heitetty, vaan niinku ihan liikassa, liikassa heitetty, oli Honskikin valmentaja Ranskassa pitkään sanotaan, joo, Ehkä to oli vähän väärässä. Sanotaan, sanotaan, että ei ole, ei ole niin kuin mikään Lehtonen kuitenkaan sinne se Lehtonen. Joo, ja vastaavasti tilanteesta vaan on ollut ennenkin. Niin, musta, niin. Et, ja, nyt voi tehdä asiat paremmin. Ja varmasti on perspektiiviä tuoda siihen. Kyllä. Mitä sinä odotat? Mikä sinun mielestä Juupen tehtävä on tällä kaudella? No, ehkä TPS ainakin sinne säälärätten puolella. Vähän riippuu sen kanssa. Tällä täl pakalla pitäisi olla joku joukkoonkin ehkä. Niin tällä pakalla, mutta lähetään vielä siitä, että se aina loppuu. jää kuitenkin sen verran että kyllä sillä pitää pystyä kympisakkiin pääsee mun mielestä. Kyllä ehdottomasti, tai sanotaan, että mitä järkeä sanoa, että tähän jäätäis, tai parannetaan vaan pikkasen, että ihan kunnolla vaan. Mm. Sitten vahvistuksen, mitä nyt tuli, niin, niin pelaajia, joita mä en uskonut näkeväni, toista uskon näkeväni koskaan, toissakin oli todella epävarmaa, että näkö koskaan, niin Petteri Nummeriin, otetaan ens, ens Kuinka huikee, Oh, oha se ei, ei jumalalta, se oli se niin hieno Mun... hienot, hienot til tilanne, kun yhtäkkiä tajusin tuossa yksiltä, mä pääsen herranjumalaan läkeen Petteri Nummelin TPS-pailas vielä, se on asia, mitä mä en uskonut koskaan näitä tapahtuvaksi. Joo, kyllä se mullekin yllätyksenä tuli, mutta on pakko sanoa, että mä olen kyseistä asiaa joskus ihan miettinyt, kun sanotaan tässä parisen vuotta, eikä yks... nauraskellista, sitä se, tuli taas se, se, se, se yks kesä sanoit, että hän halusi vielä pelata Tepsis, mä aloin miettimään, että se on hienoa, mutta se on melkein 40 ja se sen verran paljon, että ei tule tapahtumaan, oli mun ajatus silloin. Nyt tää tuli vähän niinku lahjana ja Kyllä. puhutaan pelistä sit sehtien ja... pääst. Et... Alkuvaannakin oli ollut joku näköinen uutinen tästä, näin, mutta se kaikkeen jännin pohle, et mä oon asiaa, mä kerran untakin. <laughs> mä oon pitänyt sitä tavallaan ihan jostain siellä, silloin, kun peto on lähtenyt 90-luvulenaan ja aika on menny, niin yleensä nyt Pelaajan on kuitenkin tapana tulla ja nummeliin, niin on ollut tepsinyt tätä niin jossain mm. vaiheessa oli semmoinen ensimmäinen ajatus, että nummelin, no mutta milloin se tulee? Mä en uskonut, sä uskoit, selvä, mutta joka tapauksessa yhtä kaikki ihan yhtä lailla hieno homma silti varmasti, että on. numero Ajankohta on ehkä vähän vielä oltu, että se tapahtui niin just nyt, mutta just loogisesti nyt. Tai siis nimenomaan, siis nyt, niin, nyt, nyt, ei... nythän, nythän sitä niin. tarvittiin vielä. Nimenomaan. Et sehän, siis, sehän siis tuli niinku... T niin kuin sanoin, tuli taivaan lahjana yhtäkkiä tupsatti sylli just silloin, kun sitä eniten tarvitaan. No, ja kyllä, ihan on ollut ta tapparapelin kattooshallinnut, mutta se oli vissi aika emotionaalinen hetki ollut. Vaikka... Joo, mulla, mulla meni mulla... Vastautti paitaa siinä mulla, mulla... Mulla... mulla meni joku roskasilmä siinä kohtaa, kun se sitä paitaa vaihtoi, mutta tota... noin Antti Ergiuntti ja tuli ja tääräytti sen roskan pois silmästä 14 sekunnin kohdalla. Kyllä. Tota... No, mm -hmm. ei mitään puhuta siitä tapparapelin kohdalla. Mutta... Sitten jäi, Mikko Koivu, mitkä fiilikset. Torstaina olet paikan päällä niin kuin minäkin katsomassa, kun Captain Koivu palaa, palaa kotiaskiin. Tosiaan, odotan, että yleisö on sitten se 9 tonni tai toivon mukaan se 11 000. on kanasta alas. Mä oon pettynyt. Saku, silloin kun Saku tuli, 11 oli oli tarkka. Niin, niin Miksei nyt sitten sama asia? 20, 20... kovempikin juttu jopa. Nimenomaan, siis ainakin puhutaan, miten, mikä herrojen painoarvo on tällä hetkellä, niin sitten puhutaan, että ehkä. Aika vastaavissa, mitä 7 vuotta sitten Saku, mitä Mikko nyt, mikä asema niin suomalaisessa jääkiekkoilussa on. Et silloinhan Koivu oli vielä de facto liideri Suomen maajoukkueessa ja nyt se on siirtynyt selkeästi, soihtu se siirtynyt Mikko. Mikko on maajoukkuekapteeni. piste. Joo, ja sitten jo, sit, kun tosta maailmanmestaruusta ei nyt kuitenkaan opaast, kun yhdet kisat välissä... Me kai niin. kunnassa, no tänään Yle, yle AamuTV-ohjelmassa sanoi, just, että, että, että Bratislavan muistot tulee kaikki, että varmasti että, että halutaan maajoukkoja maajoukkuekapteeni, jäädä muuallakin kuin Turun. Mutta ennen kaikkea turus on, jos 10 000 etu täyteen, mä oon todella pettynyt. Joo, tosiaan. Mä tosi on tosi, tosi jännittynyt ja tosi odottamalla kyllä. Katsottiin äsken, että lippu on mennyt jo tämän vuorokauden puolella. Aika joo, joo, Nyt ihan vasta maan alla, niin tässä jännitellään, että milloin tulee se ilmoitus, mm -hmm. että se lakana tipastaa, sä oot ihan itsestä. Kyllä. Sitten tota, niin ja osastolle tuli myös valvistusta kuin Aki. Aki petteri Barry 600 NHL-ottelun kokemuksella tulee vähän kiillotamaan visiiriä tämä mä juomapullo. Mutta tota tona no, niin mä en ymmärrä sitä että minkä takia si pitää joka joka niinku joka yhtelmän netissä joka se oli pakko vitsailla Aki Bäristä. Minkä takia, siis mitä mitä vahinkoa Aki Barry voisi olla aikaiseksi? En, mä, mm -hmm. en mä usko, usko että jos se, se on ikinä luistin, luistimi terottanut, niin Arnion Matti ja Tero varmaan vähän opettaa ensiksi ennen kuin pääsit tekemään. Joo, ne on semmoisia hommia, että ne no, on varmaan aika äkkiäkin. Se korkeintaan kyllä. läikyttää juomapullon Lokkeen niskaan kerran ja sekin voi tehdä ihan hyvää vaan. Mutta tata, no. En mä tiedä, se on vaan semmonen, että parukka vittu sellaista johtuen varmaan siitä takia oli pitkä aika just tässä liikaa yksi kalleimmin palkatusta ainakin ja pelannut sen edes paljon mitään. Niin, totta kai se siitä. Paljon epäonnea myös. Ja, ja sitten peri suullisesti lääkärin vastaan. Se on aina ikävää. Kävi se keneltä tahansa. Niin, se, oli, se oli ikävää, kun se kävi Marko Kiven ikävä, Ikävää, kun se näköinen kävi jonne Haustosellekin pelaajiksi. Siis mä en niin pitänyt välttämättä. Mikä mun mielestä veti, veti todella vittua. Okei, ne hankittiin väärä rooli, mutta kivemä veti ihan perheelle sen kauden. Ja tota, noin, niin, noin, muut Akimena, sen tämä pistää kivämään nuhteensa. muistatko? Joo, näin mä kuulin. Tää on se villi, villi ho -ho. No en yhtään ihmettelisi. Mm. Mutta, mm. mutta mun mielestä on hienoa, niin, niin kuin Mikko Kuevu sanoi tänään, tänään niin nyt on tullut paljon tepsiläisyyttä takaisin taloon. Niin mun mielestä tämä on, tää on mielestä ihan hieno tavalla niin seurakulttuurin niin edistämistä. Että niin tämmöinen näin huippuluokan uran pelannut pelaaja ryhtyy huoltajaksi. Kuitenkin taustajoukkue, ei, ei kaikki tarvitse ankesi niin, niin kuin valmentajaksi Niitä on iso onkin isompalihomme niin, niin, Olet niin, niin. joku juniorijoukkueen toiminnanjohtajan johtaja oh, tai Siinä hierarkia Sa voit mennä sinne huoltajaksi, vaikka sä olisit mikä tahansa. Niin. Varsinkin kun sä tunnettu, niin ja... se luot henkeä. Joo joo, sit kun ajatellaan tällä, niin sieltä on kuitenkin niitä, tota, että ne on kahdella ja vetänyt, nyt vetää kolmat kautta, kun legendaarinen huoltaja Hannu Evrast lopetti siis to, noin 2010 mestaruuteen mm. omaa uraansa, niin tavallaan sinne tajuttiin miestä. Ja mä uskon näin, että kyseessä on, että peliouran loppu ikävästi, halusilti olla mukana jääkeä, koska hänelle ei todellakaan rahakin, ei ole koko elantonsa kussu, mitä mä en usko, kun 9 miljoonaa kuitenkin puran aikana vähintään, niin tota, mä tutkin asiaa siis. Niin tota, niin, niin, Mikä siinä? Tervetuloa! Juu, tottakai. Raiten pakkia. Mun mä ainakin helvetyn tyytyväinen. Kyllä, kyllä. Sitten katsotaan noi matsit. Mun mielestä te toi tepsi jokerit, niin... Se voi se aika nopeasti läpi kelattu. Ensimmäinen erä oli semmoinen, niin joku sanoi jatkoi keskustelua hienosti, että 10 vuoden jatkosopimus ja hätä, vähän hätäisen, näytti tosi hyvältä. Jos siis sanotaan, Jok... oliko se kuusi minuuttia jotain, että kun joker 537 pet... ajassa Ai, jokereiden ensimmäinen laukaus. Mä kirjoitin sen muistiinpahan isolla. Se oli ensimmäisen kerran, tällä kahdella todella vaarallisen näköinen. Se oli nälkänä. Jokerit ei päässyt millään pois omiskin ekaan viitameittiin. Sitten se pikkuhiljaa tasottu kyllä ja tota, niin... teksi meni, kyllä, meni. Meni niin, meni. se eka vitosaikana. Ekan maalin. Vilsi, hieno yksilösuoritus. kusetti rimbumi ihan täysin. Käytti sitä puhjattelukeppinä ja tarkka rannin alapesä. Se oli oikein hieno maali. Kattokaa maalikoste, jos sitten on nähnyt. Kattokaa mun ottama valokuva joka... Oikein oikea Mä oon itekään nähnyt muuten vielä. No kato sä sen No mä en kato. Mutta sitten niin... Sitten vähän pelitapahtumia vasta. Jokerit alku vähän, saisi sellainen Niin tepsi sai käännettyä sen. Siitä sitten aika... Okei, okay, kun on hillokulapon pumaa, oli sitten rasselampu viivastaja ja sitten se tuli päätulankista no. kilpeläisen suojuksia ja sitten liukumalla. No. Ei maali. mennyt sen tän takapuolen kautta, mutta. Ei, to, ei se oli suoraan. Me luistimme tämmöisen. Mä luulin ensin, että koskeraan se noista, niin tosiaan se meni suoraan. Jos meni sen, no. Mä katoin, että Koskiranta tai ei osunut siihen. Joo, siinä vaiheessa se oli 0 Mitäs jotain ensimmäisenä puoleen väli oltiin? Se oli sitä sun, että olisiko ollut loppupuolella taittunut, Mä en nyt ihan tarkkaan muista, joo. mutta kuitenkin niin siis se, että, että jokerit oli siinä kohtaa ollut vähän niskan päällä, mutta tepsi käänsi sen maalin jälkeen itselleen. Siitä kodasta vähän rupesi näyttämään, että tepsi rup, rupesi tulemaan vattatäytöön jo siinä kohdassa. Vähän joo, ja sitten tota, sit, se paju ei sano aika hyvin sen, että, että toisen maalin jälkeen niin tokaisersi varsinkin alkoi on vähän ylikarvaaminen, että tepsi pelasi itseään ulos liiaksi tilanteesta. jo hyökkäyspäädyssä. Ei oli monta hyökkäystä on muista, kun ne pääs yhdellisöitellä kolmen ajan ohi. Eli lähti vähän turha innokkaasti hakemasta kolmas pussia siihen, että niin lyö aina niskaa poikki. Olisi pitänyt ehkä tehdä niitä eka-era ylivoiminen se kolmas, mitä oli tarjolla. Mutta tota, sitä ja sit ei kytetä sitä, että jokerit tekevät hyökkäystä. Niin, nimenomaan vieraan ja se, että ei tavallaan kohnota joka paikkaan 100-100 prosentin lasesta. Niin Pajuessaan tiin hyvin tiivisti, niin kärsivällisyyttä siihen kaivata, että pysyisin pelin sisällä ja rytmittää sitä peliä paremmin. Kiitotaan. Mistä hän sitten sanoisi, että Petsku toi nimenomaan tappara Kyllä, kyllä. Mutta jokeripelistä vielä sen verran, niin sitten mun mielestä aika, aika hyvin tiivistetty sikäli, että jokerit otti kaksi viimeistä oli täysin voitto mun mielestä. Ne, ne painosti, ne, ne piti pelinitellä. Ja ja ois mahdollista sitä mieltä, että ne voittanut pelin joka tapauksessa, Mutta toki täytyy mainita, että ikävä tuomarivirhe jokereiden ensimmäisen maaliin. Tota noin, Timo Seppa niin otti kiakon maalin takana lähes kuljettaista eteenpäin, pulkkisen mailla jää, ja siis se tuli myöhäis karvaamaan, se niinku vähän jäi sinne jalkojen väliin, mutta silti täysin päivän mm. selvä kamppi. No, täysin jäi... liikkeestä se oli, mutta tota noin, se oli hyvä kun mä ajattelin ensimmäistä kertaa tällä kertaa samalla kun Kiakko Seppa, sillä hän kaatui, niin... Ei tuu semmoinen, että ei vainnu yhtään. Ei ollut, ollut Timonkämmi. Tota, kuitenkin, niin sit siitä, siitä Hannu Henriksson oli lähietäisyydellä. Ei viheltänyt. En tiedä, jääkö tepsi vähän odottamaan sitä puhallusta, koska se oli täysin päiväselvä rike. Mutta kuitenkin siitä niin rikko tämä kääntää maali eteen, Jarkko Ruutuläppaa tota, siitä pesää. Ei mitään tehtävissä. Se oli siinä, kaksi, Tätä en Engreni oli ottanut varmaan jo 3 ja ihan varmaan Iha, puhuneen. Siis koska... Järjettömiä haamoja se mm. oli. Mut, joo, mutta kyllä on pakko sanoa, että tota, itsellä tuli ainakin vähän semmoinen niin olo tietyllä tavalla. Mm. Halliin niin kyllä viisi minuuttia selkeä, jälkeen, että kyllä se sivaisi tuntuspaan halteteltystä. Ja sitten vähän se toinen tasotusmaali tuli vähän siihen. Vähän siihen jäätiin sitten vähän hautoihin makaamaan silloin. Ehkä joo, mutta tota, mut silti mä oon että et se ei ratkaissu sinällään. Et se, jokerit olis sen joka tapauksessa. Mä enääs, joo, kyllä mä peli... siihen että ei se olisi enää mennyt, mutta tavallaan ei sitä koskaan tiedä. Niin, mut, mut luulen edelleen, että Nokerit sen ois varmaan voittanut ilman maali. Sitten sit oli kuitenkin tämä tasoitusmaalikin, mikä sitten taas oli mielestäni, se oli sitä sen Aloitusvoitto siitä, tota, no niin, että limpumille limppumille, ampuu. Russellia jotenkin ihan unen tilanteesta, Walteri Filppola yksin maalille saa, saa sen tason pelaaja. Me kaikki mitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Jakko maaliin näkemiin 2-2 peli. Joo, mutta oli HPK-peli, Vänttisen maali oli just sen tyyppinä. Itseasiassa sä vastasit siihen aika hyvin taas eilen, eiku siis nimenomaan tapparapelissä niin hmm. laskit noita vähän aloituksia. Niitä varmaan jatkose ehkä, kun vähän saadaan... Joo, siis niissä peleissä, missä mä ehdin tekemään, niin mä ajattelin, että mä aloituksia voisin vähän seuraalla niin kun saadaan... Mä voisin kertoa ne tilastot onkin pelin jälkeen, mutta että yhden pelin otanalla, niin mä mieluummin vähän eteenpäin, että parempaa kuvaa. Ja sitten on hauska verrata, kun Mikko Koivu tulee, remmiin. niin tota, torstain pelissä mä en sitä ehdinyt tekemään, mutta esimerkiksi lauantain blues mä voisin tehdä, ja sitten ensi viikon kärpäpeli kotipelissä jos suinkin ehdin. Niin, niin nopeasti, kolmestakin ottelusta pystyy aika hyvin. Joo, sanomaan. tämä peli kanssa, vieraspeliä voisin kaskattua sillä silmällä, mutta kuitenkin, niin tota, niin niin. Se oli siis, ei se aloitus tappi joka sinänsä, mutta se, se reagointi oli niin huono, että mm. et kyllä se pitäisi sopia, kuka pitää kenenkin. ja filpulla niin yksin siihen maalille, että en tiedä. Se oli vähän se tällä maantumistila. Ei osattu käsitellä oikealla tavalla. Ja sitten kolman erä alkuun oli 54 sekkaa ja 56 sekkaa oli pelattu niin peli ratkaisu siinä. Tota noin, niin jälleen kerran valitettavasti se vanha, vanha, vanha murheenkyyn maaliedustan puolustaminen. Filppulla tällä kertaa vanhempi versio, eli Ilari löi, oman toisen vai kolmannen riparissa sisälle sitä lopulta. Ja siinä oli maaliushäsäkkä ollut pitkä, ettei se ei vaan saa niitä vieläkään poikki, siihen pitää joku keksi edelleen. En tiedä sitten on näkyykö se, että pakistosta vielä puhuttu muun mm. muassa nummeliin, mutta No oli se Tappara pelissä kyllä jämäkämpää, mutta Tapparasta se ei ole läheskään niin hyvä mittari kuin Jokerit. Ei kyllä, kyllä vähän kaksi peliä oli eri. Joo, mutta viimeinen meni sitten tyhjiin. Viimeinen Carlsoni, Carlsoni lähtee sen tyhjiin sitä vielä. Jotenkin tuntui, että siinä tuli vähän semmoinen olo, että ei se taas Ei teksi päässyt jo oikein haastamaan siinä pelissä ei, se, se oli kumma, kumma juttu kyllä, että se alu oli niin hyvä ja loppu oli. Mm. Ei sekään mitään kauden huono todellakaan lähellä ollut, mutta ei ollut ei, riittävää se... tasoa ei, missään vaiheessa. Ensimmäinen oli, oli suorastaan loistava kokonaisuutena. No ei mitään, sitten mennään Tappara-peliin, tuossa käytiin läpi, että hieno seremonia siinä ennen alkuu, Sit tosiaan tää myös terkijunttiläppäsi sen kiekon maaliin 14 sekunnin peli jälkeen. Siin tuli semmoja, että jaha, tämähän lähti nätisti tämä peli. Mutta no. niinku Nummeli sanoi hienosti, että sitten tuli tavallaan hänelläkin se, että no et mä koko uran aikana että noin 3000 maalia on mennyt omiin, niin se oli että jaha, ei mitään, tähän normaali peliin mennään tästä eteenpäin. Ja sieltä, sieltä tepsi kuitenkin tuli ja tota... Se oli semmonen, semmoinen että nouseva käyrä koko erään. että oli on paremmin ja paremmin. Sitten alivoimalla hienosti pääsee iskemään. tosi ahnaasti muuten talvivoiman hyökkäyksessä koko pelin ajan. On, Onko se jopa ollut, että koko kaudella ollaan varmaan aika kärkisijoilla ainakin noita alivoiman suhteen, kun tulee mieleen? No, joo, varmaan kun Jyppi-pelissäkin tuli kaksi silloin Turusta, mutta, tota no, niin, mutta se, että et Tepsijä koskaan noin ahnaasti lähtenyt hakemaan, lähti niin kolmella kahtavasta aina puoli paikka. Sieltä lähti hyökkäin, ja yleensä Rassel oli se, joka lähti kolmantena nousemaan. Niin nyt se yhdestä tämmöistä tuli sitten maalle, Ampu kohti ja Tuokkola tosiaan torju eteensä ja tota, niin, hieman, j, niin joku jossain, hieman Janetskimaisesti Joo, tuli Ei ollut lähelläkään. Tuoma haavoja auki. Neimo <laughs> Pirneri tota, ilmasta sisälle ja ensimmä paikalla ollut päätuomari meinais hylätä sen, mutta lopulta keskustelun jälkeen tulivat siihen tulokset niin kuin hidastus osoittikin. Päiväisellä on maali. Se... Yläputkistus se katsotaan, ei ollut lähelläkään. Ei ollut lähelläkään ja tota, no, niin Pirneri onneksi. Joutuis kyllä aika silmätikukseksi ehkä siinä kohdassa sitä peliä. Muistakin, mä lähetin suunnitelmia. Joo, joo joo joo. Pienerissä vähän kyseenalaisin jäätiäkin sitten siihen joskus. <laughs> siihen mä just tarkoitin, mutta tota, no, niin, sitten tota noin, niin Tepsi pääsi kahta yhtävää johtoon toisen erän. Ei, niin tietenkin niin, ensimmäisen yksiksen mentiin erätaululle. Toisessa erässä niin Tepsi tuli hienosti, niin. No, muistaa, että kuriosit, että ensimmäinen maalihan merkattiin jostain käsittämästä syystä aluksi Henri Tuomiselle, joka ei ollut edes siinä kohtaa, se ennen, pelissä. Se oli ennen. Kato. Se oli no, tämä, Mikä? Maali vielä tällä kaudella tehtyä, mutta vilautetellaan nyt vähän tänään, mutta en tulee. Kyllä kyllä. Sitten se tuli vastahyökkäyksiä, olisi ollut nelosketjun toinen vaihto ja se, missä siis Seppänen oli hyökkäenä, koska Korpikossa menyi. toi hienosti ylös ja vähän harhautusta ihan. Hyvä liipa maalille ja Tuominen roskasti. Heitäkö he, he, heitä maalille ja hyviä se tapahtuu vaan. Alausauru ja Tuominen seurasi hyvin reboundin 2-1 Tepsille. Sitten tataan tota niin, tää 3-1 maali tuli ihan aika vastaava vastaan tyyppisesti tilanteessa, että tota tuli yksi, vi, yksi viivavetoksen oli ja sit missen kos, Koskinen meni perään ja Joo. joo, se oma se, se missä, totta kai se varmaan yritti ohjata, mutta mä en tiedä osusko hän siihen, mutta kiekko tuli kuitenkin tuokkola selän taakse ja sitten löysi, selän takaa oikealta puolelta sisään. Joo, jo, koskien niinku, tavallaan kiipeäsi tuokkola ylittäjä. Sit... Kiekko meni toiselta puolelta tuokkola ja koski tota, no, niin toisaalta puolelta, että he kohtasivat se. Maali sisään. Kaiken kaikkiaan niin loppu meni aika puolustustaisteluksi. Siinä oli se viimeinen minuutti, se tuli jopa rankkari vielä, koska joo. tuli kiekosulkeminen maalivaadialueella, niin tota, siitä tuli automaattinen rankkari. Todella pitkä oli kyllä se viimeinen minuutti. Varmaan kesti reaaliajassa varmaan liki kymmentä, kentia. Kyllä, Kyllä, kyllä. Monta hävittyä aloitus, monta pitkää kiekkoa, lisät kaikki. Siellä. Vilsi yritti vetää pitkällä kiekkoa. Meni muuten ihan helvetin vähän vaan ohi. Niin vaan oli, oli se oli, se oli. se oli hieno norsukiakko sinne <laughs> kohti maalia. Si, Sitten oli muuten ihan viimeisessä sekunnilla... Pelin huvittavin hetki. Niittymä teki melkein mieli lyödä rasseli, kun niittymällä kiekko lavassa on valmis rassella lappaa kiekko lavasta ja heittää sen varmurit keskiölle ja että mitä? Se oli vetopaikka! Se oli oikeesti siinä. Mä itseasiassa muistin sen vasta nyt äsken, mutta... Tuota... Se oli, se oli kyllä hieno. Ja vuosi niin kurjasti, että ennen kuin Petteri Nummeliin otti Tepsin viimeisen puolustuspää aloituksena 19 sekuntia veleikä jäljellä se hävis sen. Nimenomaan se on siellä sun tilastoissa sellaisen tilaston, miksi tätä kutsutaan semmonen niin tappio tai ihme siellä jossain. Se korostuu siellä hyvin. Kyllä, Numpan mä... aloitukset. Ei mitään, nyt alkaa mulla pukkaa sen verran kiire, kun pitää lehti, niin nopeasti, TPS Ilves, TPS Plus. Mitä, mitä tulee näistä peleistä? Ilveksestä tehdään entistä nämä oha eläin. TPS voittaa. 3-0. 3-0, selvä. Mitä Bluesi... Plussi... 2-0. Nolla pelejä, kaksi selvä. Ei mitään, tota... Noin, ää... Ilves ja Blues... kumpi aika sekainen viime aikoina, niin mä sanoisin näin, että... Mä luulen, että tupsukorva teurastetaan. Tepsi vetää kauden ensimmäisen ja toivon mukaan ei ainoan vähän niin kuin isomamaalisen illan, niin mä sanon, sanon 6-1. Oho, se on aika kova Ja bluesia, bluesia vastaan, niin tota, blues tulee olemaan kyllä tiukka vastuus tossakin, mutta tota, niin se on kuitenkin kotipeleissä ollut, se, ollut parhaimmillaan, ainakin alkukaudesta oli. Nyt on ollut näitä nollapelejä, siihen mä peruslinkit on, että ei näin, tai siis aika mitä nollaa. Te. No mä sanon se tohon noin. Mä sen, että se menee... Rinkin on ihan hyytynyt. Mennään neljä tepsille. Oh, Kyllä, okay. mä kuuden pisteen viikko mäkin läin, okay. Hyväksyn. Selvä. Ei mitään. Ensi viikko. Kiitos. Ei mitään. Ensi viikko. Kiitos.